Szépük egyenes eljöjjön Egy, kettő, három, mikrofonpróba, egy, egy, egy, egy, kettő, három. Elsője. Péntek volt, 8-a péntek volt, 10-e vasárnap volt, 11-e hétfő, akkor ma 12-e van. Ma a 2017. szeptember 12-e kedven a pontos idő. 4 perccel múlott reggel 7 óra. A tegnapi nyárnak nyoma sincs. Este még 24-26 fok volt 10 óra után is Jó, inkább 24 Ahol én lakom, ott 12, itt a síkságon 14 fok van most Óvatosan a busz és villamos megállókban belejtve a trollibusz megállókat is Mert a domborzati viszonyoknak, a domborzati viszonyoktól a domborzati viszonyoknak. Megfő szól a domborzati viszonyoktól függően az ember egy kisebb zuhét kaphat a nyakába, hogyha ott elhalad egy autó és ott van egy tócsak. Lehetek nem csak az apja a fiának. Ez a kéfejancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora utóbbi én volnék. Egy műsor, mely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az elmúlt 24 órából tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely szalaj Anna Máriának örök emléket állítva a tizennégy éven aljaknak nem ajánlja magát, és a fölötte lévőknek is csak igen korlátozott mértékben. Két telefonszámon érnek el. Én kicsit fejbe vet vagyok, hogy ez vajon a front következménye, vagy bármi más nem kezdek találgatni, de nagyon fogok igyekezni. 061 489 és 06 egy elmondom még egyszer 061, ez tehát egy városi szám. 4 9 9 9 9 és van egy mobil 06 30 6 7 7 1 1 1. ne keressék a frekvenciával, összefüggést nincs. Az könnyen kultos botra jut S leszte le Ki lábát úgy kímélgeti Hogy szívén gyalogol 740-től vagy 745-től van 8 tól van 9-től van Magyarul nagyjából 40 percünk van arra Hogy arról beszélgessünk Amiről alapvetően önök akarnak Még egyszer, de nem utoljára 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Az ablak. Megjött a parancs, rögtön induljak, melegben fekszel, frissbőröd, álom, Miattad kelek, írtet csinálom, nyakadban arany, Takarót prémes, hogy tudsz jönni? Dolgozni rémes! Kéne egy fiú, de féltek a mellett, szép vagy és fiú, kincsed a testes. Amikor azt mondom, hogy bármiről beszélgethetünk, akkor azt úgy gondolom, hogy bármiről. Ezért sem mondom, hogy témáim ma a következők lesznek, mert ilyenek nincsenek. Azt pedig, hogy 7 óra 45 perckor lesz a vendég, 8-kor és 9-kor, eddig nem volt olyan kejfei hogy ez lett volna az, ami odaragasztotta volna önöket, így aztán tartom jegyzéket, ahogy máskor most sem mondok. Elmondom a koordinátát, 98.00 és internet, 2017. szeptember 12-e KEDD. 9 perccel reggel 7 óra után 12-13 fok Kejfej Jancsi Fiala János 061 489 099 és 06-30-677-1161 Nézd el, engem a Senki, űzöm a vadat Másoknak hajtok, mások hajtanak Nem győztem soha, most sem nyerek Nem tudok ölni, de nem ismerek Járom az erdőt, vadakra lesek Csak hajtó vagyok Yeah Ennek a CD-nek a média főszponzora a Népszabadság volt. Ha hát azt mondom Népszabadság, akkor arról bármi az eszükbe jut? Egyáltalán bármiről bármi az eszükbe jut? Egy ideig ajánlgatom még a telefonszámokat, aztán zene szól, 7 óra 45-kor Rényi Andrástól, 8 órától Mihály Péterrel, 9 órától pedig Vajnai Attilával beszélgetek egy rövidet, még a Mihály Péterrel való beszélgetés nem lesz túl rövid. Éppen van itt 35 perc, amit bármivel tölthetünk a zenei háttiranyagot ma a Hobo Blues Band adja. 061 489 099 és 0630 677 1161 Mesél az herdő Mesél az herdő Mesél az herdő Mesél az herdő Kosárra a piroska Olvasta a mesét, De vágyik a pilosba Mondja a hmm, Ilyen szép a farkad A farkas fejére Varázsoljunk szarvát Mesél az erdőt Mesél az Erdő, Mesél az erdőt mesél, erdő, mesél az Erdő. Itt jön Ludas Matyék Libáját megedte Hátrányos helyzetünk Nem megy egyetemre Megmarad mindig Akárki meglátja Jó reggel. Jó reggelt. Ezt felismerem, hogy a vadászat, de ez nem az eredeti Mondanám, hogy lemez, hanem nem tudom, micsoda ez. Milyen lemez? Ez bolond vadászat, ez egy két cd-s ima kiadvány, keménykötésű. Aha, érdekes. Ezt nem ismert, vagy... Ez nekem új volt. Köszönöm szépen! Szívesen. Addig felolvasok egy épületes párbeszédet. Nézzük a kiindulási pontot. 2017. szeptember 11-e hétfő reggel 6 óra 25 perc, újabb rangsor, amelyen nem szerepel a Ceu Magyar Idők. Bár a CEU körüli vitákban számos alkalommal elhangzik, hogy az egyetem a világ tartozik, néhány nappal ezelőtt ismét egy olyan felsőoktatási rangszort publikáltak, amelyen nem szerepel az intézmény rajta van, viszont a Semmelweis Egyetem, amely javított is korábbi helyezésén. Egy év alatt lecsúszott a CEU a Times Higher Education T.H.E. nevű a Világ Intézményét rangsoroló listájáról. Még tavaly a 300 350 edik helyen végzett, addig az idei összesen 1102 egyetemet tartalmazó listán egyáltalán nincs rajta, írja a Magyar Idők szerző. nincs. Maga a Magyar Idők a szerző. A világrangsor készítői ötterület mutatói alapján oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció mérik az intézményeket. Ezek alapján a szemmelhez egyetem a tavalyi 501-600. helyezését a 401-500-ra váltotta. Az ez egy teljes kategóriában feljebb került. Legjobban a nemzetközi orientáció szempontjából felelt meg, ami a külföldi hallgatók és oktatók arányának valamint a nemzetközi együttműködésben született publikáció kiemelkedő számának tudható be. Emellett az idézettségi mutató területén is sikert javítani eredményén a szemülveznek. A listára hitty egyetem közül került fel a 6180. helyen végzett az 50 tudomány Egyetem, a Szeged és a Pécsi Tudományegyetem, a 801-ezredik helyen pedig a budapesti Műszaki és Gazdaság Egyetem, a Corvinus Egyetem és a Debrecen Egyetem áll. A világranglista él egyébként angol és amerikai intézmények szerepelnek, az első helyezett az Oxford Egyetem, a második helyen a Cambridge Egyetem, a harmadik helyen megoszva a Kaliforniai Műszaki Egyetem és a Stanford Egyetem végzett. A CEU azonban nem, hogy a dobogóhoz nem került közel, de eltűnt a londoni székhelyű THR rangsoráról, ám nem ez az első eset, hogy nem szerep az intézmény felsőoktatási világróló listán. Ahogy lapunk is beszámoló a korábban a Soros György nevéhez köthető egyetem nem található meg, itt és ott, meg amott, meg emid, meg egyébként. Mint önök is tudják, az akváriumban volt és lesz is tóksó, ennek különböző szereplői részint a nézőközönség soraiban, részint a készítők soraiban lévő szereplők levelezéséből olvasok miközben kvázi outsiderek is hozzászólnak, akik egyáltalán nincsenek tisztában az akvárium műben Kedves Gábor, sajnálom, hogy a saját véleményed egész este is ismertetés után már nem voltál kíváncsi az én véleményemre az akváriumban, de úgyis tudod, hogy egy szavatokkal sem értettem egyet, hát még a kigunyolásommal pedig szeretem és bírom a a Tévedhetetlenség a mai ellenzék legnagyobb hibája, és ebbe a hibába te is beleestél, vagy szándékosan bele is bújtál az igazság elő. A te dolgod nekem mindegy, hogy tiketen a fialával az amúgy kb. 1%-on álló liberálisok. Mit állítotok rólam és a barátaimról, akik történetesen szinte mind tisztességes, jobbaldál és igazi baloldali Azaz munkáspárti emberek érintettség címen kérdezni szeretném tőle, hogy ez az általában eddig is ismert kutatási eredményhez mit szól, csak nem kamoz az, az házi készítési az a lista, amin a CEU felvételi statisztikák alapján a magyar felsőoktatásban az egyik legjelentősebb egyetemnek van beállítva, hogy lehetséges az, amikor a közép Egyetemre felvett összes száma összesen csak 190 fő, a sotéra 4 rel járnak, ők rajta és vannak ezen a listán. Gábor, aki meg van szólítva, válaszol Kedves Béla. Az akváriumban szabad a pálya, elvileg mindenkinek van lehetősége felszólalni, sőt, remélem, hogy ezt igazából tőlem sem tagadták, tagadtuk meg. Azt pedig csak remélni tudom, hogy valójában nem gonyultunk ki, ez nem volt szándékom semmiképpen, ha mégis így érezted, azt őszintén sajnálom. Ami a TH-t illeti, bármilyen különös a magyar idők vagy hazudik neked, vagy ami talán rosszabb alapvető szakmai hiba történt. Kis utánajárással, ha nem a gyületkeltés lenne a cél, kideríthető volna ugyanis, hogy a TH-n való szerepléshez az identől újra feltétel a BA képzés, így a CEU mint posztgraduális intézmény, definíció szerint nem is fut ebben a ligában, így ilyen erővel arról is volna egyet, hogy idén sem szerepel az intézmény a legjobb borászatok listáján. Egy illető, akit nem áll módonban ismerni, azt írja, hogy csodálom, hogy ilyen visszafogottan reagálsz egy a agyhalott vérnyuggernek hülyének is, amis a 14 éven aludjáknak nem való feletté, csak igazán korlátozott mértékben előrés és elnézés Bélától, Gábortól és az összes névtől, aki szerepel a listában. Ere Gábornak a testvére is szájlit küld. Xívszinalki nő, azt írja mi történik az akváriumban, Xívszinaki férfi azt írja, a tévedhetetlen ellenzék inkvizíciós ifi pápajaként. úgy gondolom, hogy be kell látni a baloldaliaknak, mennyire nem jó helyről tájkozódnak, és el kell rendelni a magyar idők rendszeres olvasását csak a tisztálás kedvéért. Egy ismét egy újabb ember, akit nem áll módonban ismerni, de férfi, remélem végre bezárják az összes koszos antikváriumot Budapesten és bezúzzák az összes könyvét, amit a komcsik alatt adtak ki. Itt megszólal egy hölgy, aki már egyszer megszólalt, egyébként Lipsiké el kéne végre fogadni, hogy nem lehet minden egyetem olyan jó, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, különben meg soros. Aztán megszólal egy ember, aki férfi, de a legjobb barátságok listán azért Mészáros Lüric, már dobogós, ugye? Majd valaki ír, aki azt írja, ha nem, akkor megveszi a listát is. Aztán megszólal valaki, aki férfi, és azt mondja, jaj. Aztán megszólal valaki, aki szintén férfi, és azt írja kedves Béla bácsi, először ez egy kicsi magánegyetem, más ligába játszik, mint a Sota, meg a többi mamut. Emiatt lesznek olyan listák, amelyeken rajta lesz, és lesznek olyan listák, amelyeken nem. Egyébként xxl aki férfi egész nem értette meg, hogy a Filipov mit írt, de is lehetséges, hogy ez még hamarabb született. Ez tegnap 20-27-kor volt, és nézzük, a Philippov mikor írt. A Filipov azt tegnap 15 kor írt. Majd elő, hogy ez az ember 15-öt vált. akkor nem, nem értette meg, amit a Filippo virt. Ez egy kicsi egyettem más ligában játszó, mint a sotn -e, a többi mamut, Emiatt lesznek olyan listák, amelyeken rajta lesz, és lesznek olyan listák, amelyeken nem. Ha legközelebb a Total Kárra elolvas egy testet, alá, hogy melyik a legjobb kis haszongépjármű, ne dörgőj az elektromos személyautó gyártója óra alá, hogy még a tizedik helyre se félt be másodszor. Ha történetesen nem is lenne rajta, semmilyen listán se, se tesz indokolta, és statáriális keretek közbeszántsák. A Matolcsinak jó példa a CEU közgazdasági tanszékének a kutatói meg a hallgatói akkor magának miért nem, illetőleg ír még valaki szokásos Lipsi Gábor és véleményterrorista bandája, amiben nyilvánvalóan én is beletartozok vagy beletartozom hát itt egy ilyen kis jelentés arról az országról ahol élünk, vagy annak egy szeletéről ma 2017 szeptember 12-e, van a pontos idő, 8 perc múlva lesz reggel fél 8, ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Itt szeretném felhívni annak az illetőnek a figyelmét, aki ezt írta, annak a társamnak, ugye mi hárman ülünk az akváriumban, a Bakács, a Filippop meg én. Mi Erbélát nem gunyoltuk ki, ha igen, akkor ott helyben elnézést kértünk tőle, ennek számos tanúja van. Ha Erbél a ilyen véleménnyel van a Filipovról, aki mellett én egy tízes 10 tízesre állok ki, akkor erős megfontolásra ajánlom neki, hogy eljöjjön a legközelebbi akvárium rendezvényre, nagyjából két hét múlva kerül sor, mert esetleg személyes antipátiám odahat, hogy meg se szólal is, már nagyon antipátikus lesz. Hatalmas, erős! Bátor, Mondják, Nem, az egy pupos! Talán mongol! Ó, milyen de tényleg 061 48 és 06 csak Teljesen találomra választottam ki azt, amit felolvastam Központi jelentőséget ne tulajdonítsanak neki, vagy tulajdonítsanak neki föl rész aláhúzandó Jaj, Nem tud magyarul. Maldon. Nem is tanul 9 0 9 9 9 és 7 7 1 1 1. Az erdő itt Az imád Holnap egyszerre ülnek És halnak meg A soldusok szavara Nem tart sokáig Hamar letezik A vűséges Erősen hogy szükség van rájuk A hitelt megbont, mi ne feszetessük Csillog a fegyver a kezőben Ember is áll a vegyel, de áll papok fegyverüket Isten! A sajtófelelősségéről nem fogok önöknek órákon keresztül beszélni, de attól, mert nem beszélek órákon keresztül, attól még van. A kérdés persze az, hogy mindenki elegettette annak, hogy szóljon a szomszédjának, hogy ismét van Kejfejancsi. A HírTV-nek inkluzíve Kálmán az ATV-nek inkluzíve Rónai Egonnak szeretném megköszönni azt, plusz Bors, amit a Kejfejancsi népszerűsítése érdekében tettek. A Borsban szerintem a közeljövőben nem fog szerepelni, legalábbis nem nagyon tudom elképzelni, hogy minek okán, ami pedig ezeket az újságírók által megbeszélt tematizált részeket illeti, amennyiben nem forszírozzák, én nem fogok jelentkezni, így aztán tévész szereplésre legközelebb valószínűleg a Zugló tévében kerül sor. A Bakás Tibor settenkedővel fogok új sorozatot indítani. De a Zugló tévé az nem országos csatorna. Ha egy üzlet megindult. itt mindig lesznek katonák. Olvastam a négy írását Ferencváros kapcsán, be is jelentkeztem Báska Jánosod, aki kérdezte, hogy a téma okán ma lesz a műsorban, de mondtam, hogy nem. Imáron akkor ezt az írást mondatonként szétszedem be, magamat a Ferencvárosi Önkormányzatba, és mindenkihez megpróbálok hozzáférni, emberhez, irathoz, amihez kell. Középsebb, mindenki mindent lát, és mindent hall. Mi oda nevek, te a cirkusz, oda az én uda oda én. Sóra. Kis ember, két órát légy boldog Kis ember, jöhetnek szép dolgok Kis ember, beint a karmester Kis ember, ha énekel rövidesen fél 8 lesz így múlik az idő szeptember 12 én kedden itt a kefel kis ember túl kijaporondd nulla és 0636771161, bármilyen témában. Kisember ember, előtt a taps, kell Kis ember, vár a november Kis ember, köszön, és úgy megy el Kis ember, nek senki sem figyel Kis ember, csak a bóc felel. My family. Hell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 La, la, la, la, den, den. la Chocke-nyedin, la 90999 és 0630, A kúgyi legszűkül meg a perccel, fontosabban mondva, most már hárommal mulott el fél nyolc, nagyjából még egy tucat szabad perc van, utána jön Rényi András, Mihály Péter és Vajna Attila. Akár csak pénz a pénzére a ami azért van ott, hogy Nem tudom, hogy este el tudok-e menni Hutirai Gyula születésnapi fogadására, Hutirai Gyula 70, de innen szeretnék Hutirai Gyulának boldog születésnapot kívánni. Nincs több árok, amit átszelhetek, nem életek tovább, nem is alhatok, boltomban eledet pihenhetek a, a Ma a 2017 szeptember 12-e ked van És itt már a 4 perccel múlott reggel Fél nyolc borús az ég Most éppen nem esik itt a 11. kerületben Túlságosan meleg nincs De olyan nagyon hideg sincsen Már amennyiben 14 fok azért az olyan csudar hidegnek nem mondható Függetlenül attól, hogy nálam reggel Már melegedtek a radiátorok áll, holál áll A medvére 061489 0,99 9, és 035 Figyelek a valamire! 7 perc elmulat reggel fél nyolc Milyen jó ugye, hogy a kéfeje a csizenés műsöd 489 Még 9 perc. szegének ez az új tévém hát enyhén szóval nem nyerte el a kritikusoknak a tetszését. Na még egyszer felajánlom a 0614890999 és a 0636771161-et, hogy aztán nagyjából 6 perc múlva megforszom Önöket a betelefonálás lehetőségétől a mai nap folyamára. Szopós kőkökre és Ült a sok hajtótombanak a jelző A jelzőzászlok közvérelik a hóra, Lábaink és álkapcsolink gyorsak, vele egy farka vezér, mondd meg hát Buska csövek elé hajtanak minket Miért nem törünk ki a tiloson át A farkas sem szabad, nem tett mást Már én is érzel, Akinek én jutottam, elvigyorodik És csendben rám fogja fegyverét Rohanok ínam, majd beleszakod Ahogyan tegnapot úgy lesz ma is, törbe csaltak engem, törbe csaltak de üres marad, a vadász is. A szíved. Ne feled, hogy ki vagy Töröld meg a kezed Jobb, ha nem izzad Válaszd ki az utat És kér az urat Áldja meg fegyvered És legyen veled Ő élj a Hy Nem a tevéred! Sallépdal a fűben a vak zenészek a, mondjátok emberek, ez már Európa. Vigyázzatok a strázám.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 Abban maradtunk, az volt a kérés, hogy beszélgessünk az eleven emlékmű mozgalom, ilyenek a jó neve. Mi közösségnek nevezzük és. Nevezzük magunkat? közösségnek, helyes. Uh, Miután mi már sokszor beszélgettünk, és régi az ismeretség, ezért tegeződünk, de most ezeket a formalitásokat kihagyva, erről még nem beszélgettünk, hogy a és az eleven emlékműről annyit mondjál el, amit azért mindazoknak érdemes tudni, akik egyébként érdeklődést fognak mutatni ezen közösség eseménye iránt a beszélgetésünk után, és azok is, akik el fogják tudni határozni, hogy őket ez baromira nem érdekli. Igen, hát az emlékműnek a története az a szabadságtéri német megsztárási emlékmű szállításához kötődik. Ugye emlékezhetünk rá, hogy 2014 év elején váratlanul nyilvánosan került egy terv, hogy felállítanak egy emlékművet a szabadságér közepén, és ebből lett egy spontán felháborodás, mert az emlékmű. A német megszállás emlékezetére akartam a bennünket emlékeztetni, és ez sokban rossz, rossz érzéseket keltett, ebből kialakult egy nagy politikai vita, most nem akarnék végigmondani, mert, mert nyilván sok mindenki ismeri ezt már. Kialakult egy nagy vita, és, és egy tiltakozó demonstrációs rovat kezdődött, és ennek az egyik eleme volt, egy olyan kezdeményezés, amit néhány ö, ö, barátommal, képzőmérszekkel, értelmiségekkel, aktivistákkal találtunk ki. Ugye az alapító hogy, atyák, a... ha én jól láttam, akkor ők minden. Péter, Gaboriák Ádám, és György, Kerényi, Máték Kicsi, balás Kispál, Szabolcs Lukás, András Nemes, Csaba, Szücsteri valamint te voltatok. Igen, igen, igen. Hát szóval ott volt, tehát ezek... Nagyon különböző fajta emberek, akik abban egyetértettek, egyet hogy valamit lépni kellene ennek az emléknek, emléknek a megakadályozása, a felállítás megakadályozása érdekében. És ha már megakadályozni és nem akar... tudják, akkor. Na most, na most az, a, ez az a vicces ebben az egészben, és nekem ez a hatalmat meggyőzésének igen, ezt sikerült megakadályozni. Tehát ez az, éjsz, az éjszaka leple alatt valamint a felavatatlanság lenne a siker? Hát így van. Pontosan így van. Egy emlékség, ami nem működhet emlékségként, mert nem merik működtetni. Nem használják, nem koszonozzák meg, nem tartják már a a beszédeket. Nincs, nincs, nincs beiktatva, hogy így megy ha a Nemzeti emlékezetbe. Ott áll, mint egy elhagyott, nyomorult torzó, ő, és vele szemben viszont nem mellesleg kettő. te a művészetekkel foglalkozó ember vagy, azt árult el Igen. nekem, hogy egyéb iránt nem ezzel a szoborral hanem bármi mással kapcsolatban szobor. Az ovotás az valójában olyan aminél a dolog nem existál, mint műalkotás? Az alatás, jól érteztem, hogy az alatás... Hát az alatás, vagy, a, vagy, a, vagy tehát amikor, amikor elmondják azt a beszédet, amikor lelátják róla, ahogy szokták mondani a leplet, amikor a vonatkozó dátumon Ez, nincs, koszorúzás. Igen. Hát ugye az emlékműveket azért állítja az emberiség, amióta létezik, mert hogy visszatér hozzájuk, hogy emlékezzen. Az mi az arra szóra, hogy emlékeztessen. Na most az olyan amit ami, amire amirehez nem járnak vissza, ami, nem, ami nem, körül nem alakul ki az emlékezésnek a kultusza, amit nem ápol folyamatosan az utókor, mert fontosnak tartja, mint mondjuk a Batyány örökményes példát mondjak a szomszédból, az nem, az nem emlékmű. Hiába néz ki úgy, meg hiába került őrült pénzekbe, meg hiába volt körülött a nagy felállítás, nem emlékmű, mert legszebb saját felállításának a botrányára emlékeztet. És tudnak ez a ez a, ez a van testvére valami távoli rokona ennek a szobornak, ami ott van a szabadság téren, vagy nincs. Most nem nem pontosan. Hát ennek hasonló története lenne mint ennek. Nem most, hanem máskor. És még megvan. Hát sok volt, hácsok volt mi van a valami, amit amit amit Ugye az emlékmeknek a sorsa nagyon érdekes, hogy hivatkoznak egy zseniális osztály, a Robert Múzira, akinek van egy gyönyörű esélye az emléküvektől. Az emlékméknek az a természetük, hogy ha nem, ha nem valódi emlékünknek, akkor egyszerűen eltűnnek a horizontról. beleszürkülnek a környezetükbe, a kutya nem veszi észre őket, egyáltalán nincs egy, talán is lennének volt. Ez történik, történik ez a, a, a, a szabadságér emlékükben is valójában, akkor mert az hálás lehetne nekünk, hogy folyamatosan életbe tartjuk ennek az emlék a történetét mert egyébként maga a mű és maga a tárgy úgy tűnt el az érdeklődés homlott ho ho ho eléből, ahogy, ahogy csak kell. Egyszer, ha egyáltalán volt a környezetében. Hát ha egyáltalán ott volt, igen. Maga, most, maga az a közösségi találkozó vagy a közösségnek a találkozója belét, vagy hogy jött létre a közösség, amely egyébként gyűléseit ennek a szobornak a közvetlen köznyezetében tartja ez, hogyan jött létre, és hogyan maradt fel mindáig. Hát ez úgy történt, hogy ugye a, a, a, a mi tiltakozásunk a demonstráciunk, amivel elindizott ezt az egész nem, nem, nem tudtuk, hogy ez lesz belőle. Az egy az, az a megfontolás volt, hogy azt a helyszínt, ahova ezt az emlékmet akkor még nem állt, nem áll, csak tervezték, a garázs lejárat fölötti helyszínt azt kvázi vegyük birtokba, foglaljuk el, még mielőtt ott elkezdenek építkezni. És erre rendeztünk egy, egy, flash mobot, egy flash mobot, és kb. 3-400 budapesti polgár jött oda, és hozott, a földhívásunkra köveket, kavicsokat, gyertyákat, mindenféle személyes tárgyakat, hogy ezeket tegyék le ott arra a helyre, ahova ez az emlékművel tervezték, hiszen az emlékmű a legnagyobb hazugságot a német megszállás áld, áldozatainak a, a kijelölésével állította, Nevezetesen, hogy az egész magyar nemzet volt a német megszásnál, az áldottan a magyar nemzetnek egy jelentős részét, de a, a holokausztól van szó, ö, ö, ö, ö, a, a, a, a többségi társadalomnak a, a csendes részétele mellett, ö, vagy legalábbis közöns részétel Aztán a szobor megjelent, ha bár nem is avatták föl, igen. az esemény sorozat közben megmaradt. Na most, most azt történt, hogy ezek a tárgyak, amiket mi adavittünk, ezek ilyen szimbolikus tárgyak, amikről azt gondoltuk, hogy ezek, ezek, ezeknek, ezeknek van kultikus értékük. Tehát ezeket nem lehet csak úgy elvinni onnan. És nem is vitték el onnan. És nem, nem is vitték el, pontosan hát. volt egy ilyen utavonal, ugye emlékszünk, kordonvotás, mi szóval Ott kialakult egy ilyen kettős helyzet, hogy építették az emlékművet, előszakosan a rendőrökkel megtisították a helyszínt, építették az emlékművet, és közben ott, ott voltak ezek a tárgyak, és rendszeresen visszatértek hozzá a, a, az emlékezők, és megjutották a mécseseket, és folyamatosan, tartották ezt a, ezt a, ezt a feszültséget az épül körül. És ezért nem lehetett az emlékület végül csak az éjszaka vett le a szorájtani, és ezért nem lehetett lelát leszni se. Jobban, jobban láttak a komisat, hogy elfelejt az egészen. Az a program sorozat. A tájákat te... ott maradtak, és még bocsáss meg, a tájákat ott maradtak, és ezért fontos, hogy, hogy ezt hangsúlyozam, hogy, hogy bizonyos értelemben mi egy csombájázetbe is kerültünk, mert tájékat nem is lehet hagyni azokat gondolni kell, őrizni kell, tisztogatni kell, ö, és ö, hát sok aktivista van, akik, ö, akik, akik, eb, akik ebben nap-nap részt vesznek, és ezt a gyönyörű munkát is és ezért nagyon hálásak kell, hogy, mert kell-e kell lenni. Igen, kell, van -e egy sorozatom és az viszont... a cím, hogy messziről jött ember, én gyakran megfordultam azon a környéken, mindazok számára, akinek a történetét nem ismerik, azért egy meglehetősen furcsa izé az, ami ott van. Egy érzé, de, de, de ugyanaz, igen, ez egy furcsa izért, de ugyan, igen, ez egy, egy spontán installáció mondanám, ugyanakkor egy turista attrakció lett, tulajdonképpen rengetegen jönnek, még ma is minden nap oda és nézik ezeket a kirakott dokumentumokat, fotókat, személyes tárgyakat egy csomó történetet lehet ott elolvasni, hogyha valaki rászáll egy pár percet, azon kívül, hogy ott az a a Szabadságszínpontú aktivistái kifejezetten, kifejezetten informa informatív anyagokat is szórnak, illetve adnak adnak kézbe. Táblák vannak, amik elmagyarázták. Akik ott van. vannak, azok a német megszállás áldozatainak valamilyen távoli rokonai, vagy valójában mi köti őket össze? Na most akkor megint az a hogy kiről beszélünk ki. én, amit, amit most én beszéltem, ott ott az sok sok tízezer vagy százezer ember, akik már ott megfordultak, mind akik, akik jönnek, és megnézik, hogy ez micsoda, és meglepődnek, hogy mik, hogy, mik, hogy mik vannak ebben a városban. Sok százezer, az azért egy kicsi sok, nem? Hát három és fél év óta vagyunk ott, ez több, mint ö, ö, ugye, ezer, e, 1200 nap, ö, három és fél év óta hát el lehet gondolni a beállást ö, a turista forgalmány, ami keresztül megy a szabadságkével, az mi? Ott mindenki, ott mindenki, ott mindenki megáll. Tehát nagyon sok ember, ez nagyon-nagyon sok ember, és nagy nemzetközi. <kül> Uh, híre is ment, tehát uh, jó, jó a sajtunk, a így mondanom, bár nem ez volt a célunk, uh, de hagyják, a lényegesebb, mert ez, összefügg ez a program, amiről, amiről beszélünk, és ez pedig az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a, az igazi hazugság az emlékművel az, hogy azt hiszi, és ez egy közös hazugság, amit valamennyien hoztunk, <kül> hogy az emlékművek azok megoldják az emlékezéstől a problémáját. Ott az emlékezés egy személyes tört személyes dolg, élő emberek tudnak csak emlékezni, a saját uh, családjukon keresztül, uh, megélt uh, történeteken keresztül tudjuk azt, hogy mi, a, mi volt a történelme ebben az országban, miközös történelmünk, illetve nem tudjuk, hiszen nem tudjuk, mert nem ismerjük egymás történetét, mert nem ismerjük egymás uh, fájdalmait. És tulajdonképpen uh, már az első pillanattól foglalkoztatni, hogy első napján azt terveztük, hogy ott elkezdünk ilyen beszélgetéseket, interjúkat csinálni, uh, hogy ki, -ki mesélje a maga személyes történetés adott a holokauszról, vagy, vagy trianonról, vagy bármiről, ami, ami, ami neki dramatik filmi volt, vagy a családjában az volt, és ebből a beszélgetés sorozatból ö, alakult ki végül is egy, egy standard ö, beszélgetőkör, egy rendszeres, folyamatos jelenlét, Ez nagyon fontosan folyamatos jelenlét. Az elején még tényleg nap, mint nap, tényleg minden a nap, 24 órájában fontosan ott voltunk, aztán utána ez értelmszerűen oldódott, és lassan mondhatnám azt, hogy ez az erre emléktő hogy egy intézményhívát, mert folyamatosan ott, ott vagyunk, a problémáikat nyilvánossá teszünk, emberek odajönnek. Az egész beszélgetés lényeg az, hogy nyilvános, bárki oda ülhet, semmilyen megkötés ebben a tengelyzetben nincsen. Egyetlen megkötés van, hogy aki beül a körbe, hogy beszélgessen, akkor el kell fogadni a beszélgetésnek a játék szabályait. Beszél és az tömeges... Hát, ugye mi az okkupány moddalomtól vettük át ezeket a, ezeket, a, ezeket a szokásokat. Ugye ott találták ki azokat a mófiket, hogy hogy kell, amikor meg 10 ember van az utcán, és, és valamiről vitatkozni akarnak, hogy hogy kell azt úgy, úgy, úgy moderálni, megszervezni, hogy, hogy senki se tudja kis Kisállítani a mikrofont és maga úrállány a beszélgetést. Aki kíváncsi, megnézheti, akkor nézzük azt, mert szeptember 12-e van Mária és Irma napja, 7 óra 57 perc van. Mi lesz a legközelebbi program? Hát a legközelebbi program az, az, az, az ma este lesz, ugyanis az tartozik még ide, hogy, ö, hogy elindítottuk idén ősszel egy torlódó múlt amelynek a tárgya a 45 utáni magyar történ különböző fajta áldozati csoportjainak a, a, a számbavétele, illetve különböző fajta traumáinak a feldolgozása. És ebbe beletartoznak a Recski internátok, a Málenki Robotra el, elvitt emberek a kitelepítettek, a sváci telepítettek, a magyar kitelepítettek, a slofák kitelepítettek, a legkülönbözőbb fajta ilyen... Van-e moderátor, és vannak-e vendégek? Hogyne, van, van, van moderátor, és vannak vendégek? Hát ez egy hosszú sorozat. Én a mai, a mai napról beszélek, esemény aztán majd visszatérünk más eseményekre. A mai, napról visszatérünk, mondani, hogy, majd a mai napról azt tudom mondani, hogy ez a... itt egy, mai, egy filmvetítésünk lesz, a Children of the Third Reich, tehát a harmadik birodalom gyermekei című, című projektről van szó, ami egy, egy, egy film a CEU épületében fogjuk levetíteni 5 és 17 és 18 között, és utána a kína téren zajlik le a, a beszélgetés. Egy Samson Man nevű rendezőnek a filméről van szó, aki a Német, német tehát a holokausz német országi túlélőinek, illetve elkövetőinek a család, családjait gyerekeit engedi Még egy társadat, praktikus kérdés, lehet, hogy látszol lényegtelen, de például széket mindenki magahoz? Nem. Nekünk az évek srám egy jó pár székünk, amit kifejezetten azért tartunk, hogy kényelmesen a nyúlni. hangosítás van Amennyire lehetséges, ugye az időjárás a legnagyobb potkázat, de hogyha nagyon beszorulunk eső vagy fél van, akkor, akkor bent a CEU-ban az is. Eleve eleven emlékmű közösség, ezek szerint nem egy szezonális dolog? Hát nem. Mondhatnám, hogy télen-nyáron napsütésben hófogásban, mínuszokban folyamatosan ott vagyunk. Telente pavilont építünk, befűtjük, minden nap fölépítjük, minden nap lebontjuk, mert ugye fölvási engedélyünk vagy fennmaradási engedélyünk nincsen. Hát ez egy ilyen keserves, nehéz civil ellenállási forma. Nagy kitartás kell hozzá. Nagyon lelkes aktivisták, remek emberek vannak, hogy ebben a dolgban nap mint nap részt vesznek, biztosítják a hangosítást, a technikát, a helyszínt, a a moderálnak, és én maguk is részt a beszélgetésben, és hát folyton újabb és újabb emberek csapódnak hozzánk, ugye az a lényeg az, hogy ez az utcán Oké, okay, rendben van, itt most abba kell, hogy hagyjuk, én ez látjuk, egy bevezető beszélgetés égen. volt, ha lesznek újabb programok, akkor ezt nem mondám, hogy szívesen adok arról a e, hírt, mert hogy maga az apróból se az, de természetesen állok rendelkezésre. Annyit hagy mondjak el, hogy a teljes programot meg lehet találni a Facebookon, a az, eleve, az eleve emlék, minnek majd egy, egy, egy csoport, amit több ezen like-onak, illetve csatlakoztak hozzá, ö, és ott ö, a teljes programunk ö, ö, kirándulások, ö, filmvetítések, beszélgetések, minden rendelkezésre áll. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Rényi András hallottak. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától? Eljátszva az úcska színjátékot... Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem... Vissza Visszaszámolok. Száz, Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe Jancsi, Civil Rádió 9800 és interneten. A vonalban Mihály Péter, közgazdász. Jó reggelt! A te érdeklődésedet, a sokoró történet, illetőleg a császi történet mennyiben és hogyan keltette fel korábban? A helyzet az, hogy én nagyjából a rendszerváltás óta foglalkozom a privatizációval, és sok-sok évet töltöttem a privatizációs szervezetben, dolgoztam is ott különféle pozíciókban, 2010 óta már semmi közön nincs hozzájuk, de minden esetben a szakmai tudományos érdeklődésem megmaradt. Egy boncnak vagy? Igen, hát elemző közgazdász, és e, erről a témáról e, például a sukoróügyről írtam többször is, és egyébként ismerem is a személyeket elég közelről. Tehát Ez mennyire homályosítja el a tudatodat? Nem homályosítja el a tudatomat, e, mert nem fofen voltunk barátságban, vagy közeli a versági kapcsolatban, de ismertem őket, és, és most is ismerem őket, és úgy egy mondatban van, mind a két emberről alapvetően jó véleményem van. Elolvastam az írásodat, kijegyzeteltem, levizsgázni nem szeretnék belőle, de azt kell, hogy mondjam, hogy aki ezt az írást majd elolvassa, az annyiban csalódni fog, hogy ez csak részben egy közgazdasági jogi történet, ennek a fele vagy demokra meghatározott, hogy mekkora része az köszönő viszonyban nincs a strikten vet joghoz legalábbis a teljegásod alapján így van ez, ez, ez egy politikai ügy ez egy politikai per aminek a végén ezt a két embert börtönre ítélték és hát a, a dolog politikuma még ma is hát aktuális és feltehetően még újabb fejlemények is lesznek. Ha kivonják ebből a politikumot, akkor a történet nem érthető. Pontosabban mondva, ebből a történetből nem lehet kivonni a politikumot, miközben elvileg annak ednek, már mint a politikumnak semmi helye nem lenne a történetben. Ú, így van. Nyilván olyan embereket kell bíróság elé állítani, és olyan embereket kell elítélni, akik valami bűnt követtek el, és ez kétséget kizárólag bebizonyosodik. Hát itt nem erről van szó, itt egy vaskos politikai ügyőről van szó, amelynek uh, kezdjük rögtön a lényegével, hogy kezdetben uh, két miniszterelnök is gyanúsítottja volt, uh, Gyurcsány Ferenc és uh, Bajnai, Gordon. Bajnai Gordon. Aztán, hát ők, hogy mondjam, uh, tisztázták magukat nagyon gyorsan, mert ellenük aztán végképp semmiféle bizonyítékot nem lehetett felhozni, de utána a történet folytatódott más személyekkel. Megpróbálok időrendben haladni, bár nem lesz könnyű. 2006. Ugye, ahogy én visszanéztem, mármint a te tanulmányod alapján, és más forrásokra támaszkod, de most alapvetően a te tanulmányodról van szó, Mihály Péterrel beszélgetek, az 2006-ra teszi a történetet, van itt két személy, egy Langhammer nevezeti úr, meg egy Lauder nevezeti úr, akikhez csatlakozik, egy Blum nevezeti úr, akire azért van szükség, mert a magyar jogszabályok nem teszik azt lehetővé, hogy az első két úr földet szerezze Magyarországon. Így van. Az ő és céljuk ez ezekkel... pedig az, hogy... Itt arról van szó, hogy a 2006-os időszakban a világgazdaság nagyon prosperál, mindenki nagyon optimista, sok-sok pénz forog a világban, és ezek az említett urak és mások, akik ebbe a projektbe pénzzel beszálltak volna, úgy döntenek, hogy építenek valahol Európában egy ilyen Las Vegas méretű kaszinót, abban bízva, hogy a fapados repülőjáratokkal, bőven lehet majd a turistákat idehozni, és akkor először felmerül az, az ötlet, hogy ezt Spanyolországba kéne csinálni, aztán felmerül az ötlet, hogy ezt Magyarországon kellene csinálni, és amikor Magyarországot ö, ö, találják alkalmasnak, akkor az az ötlet van, hogy a Ferihegyi repülőtér közelében az épülő négyes autópályánál legyen ez a kaszinó, majd mindenféle jogi komplikációk után kiderül, hogy oda speciál nem lehet építeni kasszimot, és akkor felvetődik, hogy valahova Budapest és a Balaton közelébe kellene ezt felépíteni. Így kerül a képbe Sukoró. Itt végjük le a, a hangsúlyt, jelen. és akkor most ugye vannak ilyen kis keretesek, és ha bár ez a te tanulmányodban nem kis keretes, a mi kettünk beszélgetésében ma 2017-12-én kedden 10.8 óra után ez az ismétléskor nem lesz mérvadó keretes, hiszen te a tanulmányodban külön fejezetet szentelsz a Kaszönő ügyben többen is ellenérdekeltek, voltak fejezetben, már amennyiben ha kurzi kezdődik egy sor, akkor az egy fejezet, és itt sorra veszel három projektet is, valamint ugye emlékeztetsz arra, hogy a 2009. szeptemberében a Magyar Szerencsejáték Szövetség elnöke azt mondja, hogy ezt a dolgot egyébként a Szerencsejáték zértével is meg lehetett volna csinálni, le lehetett volna bonyolítani, de akkor nézzük azokat a projekteket, amelyekről te írsz, és amelyek másokból, de szintén nem jöttek létre. Ez ugye egyszer egy metropolis, egyszer egy államsziget és egyszer egy Erovegas nevezetű izé, amelyek nem születtek meg. Így van. Ezeket név is lehet kötni. Ugye egy izraeli defektető csoport, próbál, az óbudali hajógyálli szigeten próbálkozott, Demián Sándor próbálkozott, a szlovák magyar határ közelében, egy osztrák befektetői csoport pedig az osztrák határ közelében, osztrák-magyar határ közelében, ugyanezzel az ötlettel, hogy egy óriási nagy, eh, lasszlegaszik típusú kaszinó. Miért nem jöttek hozunk. ezek létre? E, azt hiszem, hogy alapvetően azért nem, mert mire a dolog a az építkezés fázisához eljuthatott volna, addig alapvetően megváltozott a világgyarazdaságjelzet, beütött a nemzet. de a, a sokorói világosan. történet se jutott el odáig, abból mégis egy e, e, peres történet lett, a másik három ilyen múlttal szerencsére vagy sajnos nem rendelkeznek. E, azt hiszem, hogy itt részben véletlenek összejátszása is volt. Ugye a projektek közül kettő izraeli defektetőkhoz kapcsolódott, és valamiért úgy hozta a sors, hogy a Sukorói projekt ellen kifejezetten izrael, és anti izrael ellenes és antiszemita felhangú kampányt folytatott a jobbik. Budaházi György, Torockai ö, felvonulásokat szerveztek, házakat ö, szó szerint megbélyegeztek, sukorón. Ugye Már időben tehát... nem sokkal azután vagyunk, amikor a Simon Peresznek mondható kijelentés elhangzott Magyarország felvásárlásáról. Igen, igen, ami természetesen egy vicces kijelentés volt, de minden ezt sikerült félreérteni és ebből egy nagy ügyet csinálni. Tehát itt ö, az egész ügyet, ö, tulajdonképpen minden kaszinó projektet de ennél az es, a sukuró leginkább egy ilyen populista, piacellenes, szerencsejáték ellenes, ellenes ö, légkör vette körül, és erő, ennek sukuró esetében erőteljesen antifejten. Még a egy másodperc, mielőtt a... megyünk tovább időben, térben megmaradunk itt a Kárpát-medencében. Vajon az állam miért nem állt ennek neki, illetve az állam azért nem állt te neki, mert hogy neki nagyon jó a szerencsejáték részvénytársaság és mást köszönni szépen nem kér, eh, ahogy egyébként meg a, meg a koncessziós pályázatok természetesen, amelynek szétosztásáról te megemlékezel, de nem főfejezete az írásodnak, de írsz a hiszen van jelentősége. De vajon az állam ilyenben miért nem állt bele? A fentiek okán vagy másokból? <haz> Azt hiszem, az állam e, abból a megfontolásból nem szállt ebbe közvetlenül bele, hogy az államnak nem feladata a profitgyártás, az államnak nem feladata az, hogy kockáztasson, mert azért be a projektben jelentős kockázat is van. E, az állam az előncse játékot egyszerűen megadóztatja, és anélkül, hogy bármit csinálna, folyik az állam a pénz. Tehát ez egy teljesen helyes döntés volt, ezt csinálják e, magáncégek, és hüzessék be a sok-sok milliárdos adót, ami adunk tovább. Időben 2007 novemberében vagyunk, illetve 2008 novemberében, tájékoztatják az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumot, tájékoztatják a pénzügyminisztériumot, de az ügyhöz közel álló személyek arra felhívták a figyelmemet, hogy az illetők annyiban nem rendelkeztek helyismerettel, nevezett három személy, Lauder Lankhammer és Blum urak, hogy bár Blum úr ismer, ismert volt a hazai mezőnyben, és neki voltak sajátságos összeköttetései, de ez az illető arra hívta fel a figyelmet, aztán ez vagy igaz, vagy sem, hogy egyébként a pártoknak azokat az úgymond pénztárnokait, akik egyébként anyagi ügyben meg annyi risliőként járnak el, és most felejtsük el, hogy ez mennyire fér össze egy jogállammal, őket kihagyták. Ennek van-e jelentősége, vagy sem, illetőleg igaz-e, vagy sem? Hát természetesen az, hogy milyen titkos tárgyalások voltak, arra vonatkozóan nekem semmilyen ismereteim. Nincsenek. Itt ugye meg kell állnak az... egy pillanatra, mert azért nagyon furcsa ezek a titkos tárgyalások, hiszen aztán utóbb kiderülnek titkos tárgyalások, amelyek abban a pillanatban nem voltak a titkosak, bár nem voltak el semmilyen híd alá. De amikor 2009. augusztusában találkozik például a Gundelben Orbán Viktor, pedig akkor még nem is ő a miniszterelnök a felekkel, azért azért sajátságos zsebori lehetett. Így van, így van. Tehát ezt akartam mondani, hogy csak egy kicsit de nem baj, hogy pénzosztó emberekkel való találkozásról nem lehet semmit sem tudni, de azt viszont lehet tudni, hogy Lauder maga többször járt Magyarországon különféle projektek, ugye, de hát csak a Lauder iskolát említsem, ami ugye Magyarország egyik fontos intézménye, és valóban Lauder többször tárgyalt Orbán Viktorral, tehát abban az értelemben ők bebiztosították magukat, tárgyaltak az ellenzékkel, és minden jel szerint a projekt egy ideig élvezte az ellenzék támogatását. Azt hiszem, hogy a projektről akkor vette le Orbán Viktor a kezét, egyfelől, amikor elindult ez a nagyon erős antiszemítatált támadás, nem tőle indult el, de nyilván ő is érzékelte, és nem akart kiállni úgymond egy izraeli projekt mellett. Ez volt az egyik érv, azt gondolom. A másik érz pedig az volt, hogy nyilván Orbán Viktor és tanácsadói is érzékelték azt, hogy megváltozott a világgazdasági helyzet, vagyis az, hogy ebből a projektből amúgy se lesz most már semmi, mert beütött a pénzügyi válság, tehát nyugodtan lehet támadni a projektet, ezzel ők nem mennek szembe közvetlenül, az Izraeli amerikai befektetők érdekében. Jó, akkor most de úgysem úgy úgy lesz projekt. Akkor most jöjjön egy másik keretes, bár ez nem biztos, hogy keretes kell, hogy legyen, és akkor arra kérlek téged, hogy vázold azt a szerkezetet, amely egyébként ennek a képletét adja telekcsere. Hát ugye itt a következő történt. Mint említettem, először az ötlet az volt, hogy a Ferihegyi repülőtér közelében, az az ip 4 autópálya közelében legyen ez a kaszínó, és ennek érdekében ez a bizonyos Blum, aki kettős állampolgár volt, tehát magyar állampolgár is volt, ezért elkezdett telkeket összevásárolni. Másodat persze tűne a saját pénzéből? Feltehetően igen, de ennek nincs nagy jelentősége, mert mindenki hitelből csinálja a projektet. Tehát maga a beruházás is, a sok-sok milliárdos beruházás is hitelből jött volna létre. a Blum egyébként ebben az ízében, a létrejön, Mi lett volna? Ő, ő valószínűleg azért, ő, ő, tehát ő azt a szerepet vállalta el, hogy lebonyolítja a vásárlásokat, majd pedig adja a saját nevén szereplő ingatlanokat a kaszinónak. Tehát ő egy fix jövedelmet fog kapni, mert 20-30-50 nem tudom hány évre adja a területet. Én innentől kezdve az volt a Elvileg jobb, nem járhatott volna rosszul, de ahogy én kiveszem is erről, nem írsz, de ne, nem is lett volna dolgot, csak én kérdezem, hogy azért gyakorlatilag a végén enyhén szóval ráfázott, vagy én ezt rosszul látom? Feltehetően nagyon ráfázott, feltétlenül nagyon sok pénzt vesztett ezen az üzleten. Nem tudom, hogy meg. Amit valószínűleg, volt, de megint hogy... nem dolgoz, senki nem kompenzálta számára, illetőleg ezt nem tudhassuk. Nem tudjuk. Ő valószínűleg nem, ő valószínűleg ezen az üzleten nagyon sokat veszített. De minden esetre, e, ugye, ez, itt, a, itt profik dolgoznak, ügyvédek dolgoznak, ügyvédek csapatai dolgoznak. Ugye a konstrukció, tehát az volt, hogy ez a kaszinó egy magyar állampolgár tulajdonában levő földön működik. Uh -huh. Mert hogy ezt teszne, hát a jogszabály. Semmi. Ezt kívül a jogszabály, és ez így is fog történni. Igen. Tehát ez volt az elmondás. Most akkor beleszaladtak abban a problémába, amire valószínűleg vagy nem ö, figyelni kellett volna, de nem figyeltek, nevezetesen arra, hogy nem lehet akárhol, akárhány kaszinót működtetni a magyar hatályos törvények szerint. És, És ez a megye közé... volt. Ez a közép-magyarországi régió. régió. Ez már foglalt volt, mert az a bizonyos álomszigeti projekt már De. rendelkezett kaszinó működési engedély. És ebből a szempontból lényegte, hogy ez létrejön -e vagy sem, engedélye volt, és az untig elég. Így van, tehát akkor arrébb kellett menni. Ez szarvasítva, kerül... professzor úr, mert annak tűnik. Hát azt gondolom, hogy, hogy üzleti szempontból igen, ö, itt erre figyelni kellett volna, nem, kellett volna, nem is kellett Jó, volna területet lenni. Elnézést, azért számosan nézzünk filmeket. Ha te nézel egy filmet és egy ilyen történik, akkor nem mondod azt, hogy gyerekek, ez valószínűleg ez a forgatókívülődés hülye, aki professzionális, az ilyen hibát nem vét, vagy ilyet nem lehet mondani, mert lámít a példa. Vagy ezek balekos Hát ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. De ez, de ez egy Leon Blumbal kéne beszélni, hogy hogy, hogy hogy lehet az, hogy ők ezt időben nem vették észre, nem tudom, fogalmam sincs. Jó, de a kezdet-kezdetén is már a másik két amerikai júri ember ott van mögötte. Persze, természetesen. Tehát ő, ők, ő nem viszont, ők, ők, ők viszont izé csukott szemmel megbíznak Blumban? Feltehetően igen. Ö, és ráadásul, amikor kiderül, hogy itt probléma van, akkor egyből adódik a megoldás, hogy semmi baj. Van egy pót, egy B-megoldás, -B ez a bizonyos Balaton, vagy Velence hmm. környéki sukorói ötlet, hogy sukorón is meg lehet ezt csinálni, és akkor merül fel az az ötlet, hogy tulajdonképpen az lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy nem az, hogy akkor a Blum adja el azt a telket, amit tévedésből megtelkeket, itt nem tele, egy van szó, amit úgymond tévedésből megvet, és vegyen másút, mert a sok időt vesz igénybe, hanem valahonnan megszerzik azt az információt, hogy vannak állami telkek semmire sem használt állami telkek cukoron, és a jog lehetőséget ad arra, hogy a telkeket elcseréljék egymással. Vagyis az állam tudom, az egyik telke... Tudom, tudom. Erre a cserére kiad engedélyt. Ez, ez jogszabály adja a lehetőséget erre. Ilyen, ilyen telekcserék Magyarországon tízezes nagyságrendben történnek, amikor az állam elcserél egyik telkét a másikat gondoljuk meg, ugye gazdálkodók bárhol vidéken van úgy úgy jönnek alakulnak a birtokviszonyok, hogy egymástól 200 méterre, vagy 300 méterre van valaki érthető. Ugye eljutottunk Tözbe a másik állam. csomó ponthoz, ha ezt jól mondom, Igen. de jelentős körforgalomhoz itt ugyanis fel kell mérni ezeknek a telkeknek az értékét, és ugye ez egy központi jelentőségi kérdés, hogy megfelelő értékű földeket cseréltek-e ki megfelelő értékű földekre. Így van, na most ugye itt két probléma van mindig. Egyrészt hogy ezek a vagyonértékelések nagyon bizony, bizonytalanak, mert elvben kell megmondani, hogy egy telek mennyit ér. Egyáltalán nem biztos, hogy erre valaki ténylegesen a saját pénzéből ennyit adna, de ez általában probléma minden ilyen vagyonértékelésnél, vagy ingetlen értékelésnél. A másik, hogy természetesen az első ránézésre is mindenki tudta, hogy nem egyenértékű telkekről van szó a sukorójtelkek értékesebbek. És ezért a vagyonértékelés alapján megállapodtak, hogy Blumnak még, fejből meg nem mondom pontosan, még talán 150 millió forintot rá kell fizetnie. Ezen vita sem volt. Na most kétségtelen, hogy a hat hatályos szabályok szerint több vagyonértékelés is készült, még annak idején, és ezek elég különböző értékeket hoztat ki, de a nem volt kétség, hogy értékesebb a sukorói telek, és ismétlen ö, a, a Blum ki is De a különbség, a különbség az később minőségi kérdésé vált a mennyiséghez képest. Ö, igen, ö, mert de most tehát ez az egyik kérdés, hogy, hogy ez a hogy ez is stimmel, vagy nem stimmel. A másik dolog, hogy a magyar állam nem szállt be ebbe a projektbe, ígért két és fél milliárd forintnyi támogatást, akkor, ha megvalósul. Ami viszont sokkal de nagyobb érték, mint amilyen a mi telek esetében beszélünk. Vagyis tulajdonképpen Ez a támogatás, utólat... ez miben állt volna? Két De mit támogattak volna? A, magát a projektet, a, a kaszinó építését azért, hogy itt keletkezzen több ezer munkahely. Uh -huh ugyanúgy, ahogy a Fordot, meg az Audit, meg az erediket, a cégeket, a magyar Állam. belépáltásokat. Aki közgazdászként a... nézted ezt a történetet, egyébként az, hogy ez reálisan működhetett volna, illetben maradt volna, azt vizsgálta, de vagy sem? Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ez felépült volna időben, akkor kezdetben nagyon nagy veszteségekkel működött volna, valószínűleg nem is tudott volna teljes kapacitással működni, de már a pénzügyi válság hatása teljesen elmúlt. Jó, a világazdasági a... válság az nem nokautoltta volna? Valószínűleg nem, csak veszteségesítette volna. De a világazdasági válság már már elmúlt. Tehát ez a projekt ez mondjuk 2010-ben el tudott volna kezdeni működni, vagy 11-ben, és akkor lett volna három három vagy négy veszteséges évük. És ma már ezerrel gyűlölnek. 2006-ban kezdődött a történet. Ha minden optimálisan alakult volna, akkor ennek az átadója szerintem mikor lehetett volna, miközben történelmiértlen? Hát szerintem 10-11 körül. Oké. Okay. Uh, mindazon személyeknek, akik már börtönben vannak, vagy uh, majd börtönbe mennek, uh, mikor kezdődik a szerepük? Uh, ugye még nem a... látjuk őket. Uh, ugye itt 6 vagy 7 szemét uh, vontak uh, vizsgálat és vád alá és ezek közül össz, végeredményben összesen uh, büntetést ugye két ember kapott a, a magyar nemzeti vagyonkezelő, tehát az állami vagyonkezelő vezérigazgatója és az ő egyik uh, beosztottja, aki a jogi igen. munkáért felelt, tehát Pátrai Miklós és Császi Zsolt ők mikor csatlakoztak szervezetilag a történethez? Az első peccel kezdve benne voltak, hiszen a, a telekcsere az egy jogi ügylet, ami a jogi igazgatóhoz. Ezért kérdeztem, hogy azt ugyan elmondtad, hogy ez egy hétköznapi dolog, de ehhez egyébként pecsételt a magyar nemzeti vagyonkezelőnek kellett adnia. Így van, és ez a magyar nemzeti vagyonkezelő ö, feladata, hogy az ilyen állami, jog ingatlan cseréket bonyolítsa, illetve más esetben pedig az a feladata, és erre számtalan példa volt, van lesz, hogy a magyar állam kitalál egy célt, és azt mondja, hogy ehhez a magyar nemzeti valók, biztosítsa a fedezetet, ö, Adj, vegyen telket hozzá, adja oda telket. Nem akarok fejegetőzni, de nem biztos, hogy ma befejezzük, mert ugye ezen az alapossággal szeretném folytatni. Most ott vagyunk 2008. május 21-én, ez szintén egy központi dátum, mert van egy találkozás a Nándorfehérvár teremben a parlamentben, ahol ott van a miniszterelnök is, és ezt nem sokkal követően június-július nagyjából 9-7-re megköti a szerződés a Magyar Állam a Blummal amit ugye kifogásolnak, hogy itt valami olyan utasítás történt volna, amely egyemek, amelyet valahogyan összehoznak ezzel a parlamenti találkozóval, és aminek az égen a a világán semmilyen nyomát nem lehet találni, beleértve, hogy ahogy én olvasom a tanulmányt, ha ilyesmi lett volna, és ez Gyurcsány Ferenc mondja, azt se lett volna ördögtől való vétek. Ú, így van. Itt tulajdonképpen az a szokásos fordulat történt, amikor egy nagyon nagy beruházás kezd komolyra fordulni, akkor elmennek az illetékes miniszterhez, vagy adott esetben a miniszterelnökhöz, és hát Lauder esetében kvázi a miniszterelnöki szintű fogadás az teljesen rendben van, és átbeszélik, hogy na jó, akkor ez most körülbelül hogy lesz, mint lesz, és mit, mit, mit kellene csinálni, mi az, amiben a magyar állam ezt a dolgot tudja segíteni. És akkor elhangzik az a a jegyzőkönyv készült, a feljegyzés készült, a emlékeztető készült a találkozóról, tehát lehet tudni, mi történt. Elhangzik az, hogy most úgy látszik, hogy ez a bizonyos telekszere a legegyszerűbb megoldás, amire a miniszterelnök azt mondja, hogy hát akkor nézzék meg, hogy ezt meg lehetett csinálni, meg hogy lehet megcsinálni, és csinálják meg. Megszületik a szerződés, és még abban az évben, 2008. november év végén a magyar nemzet, amely ugyanaz az újság, mint most, de akkor más beállítottság volt, hát ilyen Magyarország, azzal foglalkozik, hogy felvásárolják Magyarországot mindazok, kedves Mihály, akik a legelején, tehát most ott vagyunk 2008-ban, különböző indokkal, támadják helyszínen, vagy napilabban, vagy az interneten ezt a projektet, azokat mind ugyanaz köti össze, vagy mindegyiket más alapvetően mit nem akarnak? Mindenkit más köt össze. Én ebben a cikben jól emlékszem, 12 vagy 13 szempontot hoztam össze, hogy ki milyen alapon támadja. Tehát ugye van először is a legdurvább ez az antiszemita, antiszemita támadás, amelyik ugye arra épül, hogy az izraeliek felvásárolják. Igen. Aztán jön egy olyan úgynevezett környezetvédelmi szempont, mondván, hogy itt nagyon értékes területről van szó, és nem is kéne De itteni, miközben itteni. még miért végig a 11-en, azt áruld el nekem, hogy én ezt jól látom hogy egyébként mindazok, akik ebbe belefolynak, azok valójában akcelerálják egymást, mert valamilyen módon ez a történet gyűjtőhelyévé válik a nem tudom micsodának, ahol nem tudom, ki lehet fogást találni. Hiszen van, ez egy fontosan. ilyen szimbolikus térre is változik másodpercek alatt. Így van. Tehát, hogy barát etelet, ö... például konkrétan mit talált meg benne, az valószínűleg ki nem megkérdezni. Hát ő azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha ezen a területen hogy ifjúsági evezős paradicsomot hozzának. ugye a Én ezt értem, elmények. de ez annak aprópóján mondja, hogy most esetleg ez létezne ott, miközben tudommal, legalábbis a Császtizsoltávaló beszélgetésből az rémdik, hogy ez nem lett volna közvetlen vízparti. Persze. Uh, és, ugy, és ugyanakkor arról meg nem tudunk, hogy be lett volna adva valami kérelem, hogy legyen ott egy ilyen vízparti telekre ifjúsági evezős paradicsom, de füle áll azért mondjuk az, hogy ez ne legyen. Így van, így van. Sajnos ez Magyarországon sokszor elő, Hadd mondjuk egy hasonló példát, amit hallgatók biztosan ismernek, ugye a Dunai víz lépcső, Gős-Nagymaros Ott is mindenféle mozgalmak, politikai mozgalmak, környezetvédelmi mozgalmak összegyűltek, és igazándiból, ha az ember utólag végig gondolja, akkor teljesen világos hogy alapvetően a szlovák ellenes nacionalizmus fogta össze ezeket az embereket és ezeket a csoportokat. Mindenkinek volt saját érdeke, de az, összeadal, az hogy ez összeadódott, hogy ebből egy jelentős politikai ügy volt, az, az ez. És hogyha megnézzük az összes ilyen nagy környezetvédelmi akciót, ami a társadalmi vízhangja volt, a verespataki, ciánügye, a tiszaszennyezése, az meg egy román ellenes dolog volt. Amikor habzott a Duna igen, az el, a rába bocsánat, az az igen. osztrákok ellen ment. Igen. Amikor a, a, arról volt szó, hogy radar épül a hegyen, az egy NATO ellenes projekt volt. Tehát itt, itt azok a dolgok, azok a az erők, amik így mozgósulnak, azok mindig, nem mindig, de nagyon sokszor Magyarországon egy ideológiai nacionalista, antiszemita alapon erősít egymást, miközben persze nem szeretném azt mondani, hogy itt mindenki, aki ebben az ügyben részt vett volna, az antiszemita lenne, vagy mindenki, aki ö, a verespataki pataki ciány ellen tüntetett, ö, aranybány ellen tüntetett. Az, Ját, megjelennek a populisták, akik azt mondják ugyanúgy, így. mint most, hogy miért nem kórházakra költik ezt. Így van, így van, így van, és ez egy, egymást erősítik, és a politika nagyon sokszor gyáván viselkedik, konkrétan itt a Bajnai Kormány Ugye hát Azt nézi a kormány, ahogy én nagyjából látom ugye van egy ilyen grafikon és azt nézik, a szó virtuális értelmében hogy mikor éri el azt a kritikus szintet amikor ők nagyon bátran azt mondják hogy eddig se támogattuk, most aztán végképpen nem fogjuk. Így van, így van vagy esetleg fordítva ugye itt a szukorú esetében arról volt, hogy a magyar kormány gyógysányvezetésvel támogatta ezt a projektet és amikor felerősödtek ezek az ellenzéki, populista, nacionalista, amit a hangok, akkor azt mondták, hogy jobb lesz-e mögül kiállni, függesszük föl, vizsgáltassuk ki, csináltassuk vissza. Jó, akiből majd a tanulmányodat, amelyet egyelőre én bírok, és egyelőre másnak nem is küldtem el, és nem is gondolnám, hogy kellene. Köszönöm a bizalmat. Az azt látja, hogy ez az egymást acceleráló folyamat, ez egy gyönyörűen működő dolog, újságok, internetes portálok, megyék, a legkülönbözőbb látszólag összenem függő, aztán később összefüggő konglomerátumok egy ilyen rendes lavinává állnak össze, amiről még nem lehet sejteni 2009-ben, hogy elfogják-e söpörni ezt az izét, de aki látja itt ezt, a, ezt ennek a magvának a kialakulását, abban már ott van az a félelem, hogy gyerekek ezt azért úgy támogassuk, hogy kellő időben el is tudjuk engedni. Igen, így van. Így Közben van, ugye miniszterelnök van. csere is van. Világgazdasági válság is van, sok minden történik, és végül a projekt meghal. Az a szándék is dugába től, hogy Gyurcsán szerint miniszterelnöket a vádlottak partjára ültessék. Ugye ebben az ígyben Siffer András az ellentége. Ekkorát e ne ugorjunk, ugye most ott jó. tartunk, hogy 11 szempont van, és ahogy telik-múlik az idő, leggyakrabban a projekt ellenzői, mert ugye valami objektív dolgot kell találni, azt mondják, hogy a telecsere nem volt értékarányos, és a magyar államot egy valamivel egy milliárdot meghaladó kár érte. Uh -huh. Azt kérdezem tőled, hogy az feltételezhető, hogy amikor megvolt a kormányváltás, akkor ebben a kormányváltásban központi üzenetként Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között üzenet nem hangozhatott el nagy valószínűséggel a projektet illetően, vagy ha igen, akkor ahhoz nem kifejezetten ragaszkodott Bajnai Gordon és zenekara. Uh, azt hiszem, hogy, és persze az érdekelteket majd erről érdemes részletesen kifogatni, már nyilatkoztak is, itt Bajnai Gordon felelőssége kisebb ezt az ügyet először látványosan Oszkó Péter, pénzügyminiszter. Ugye ez a persze azt kell, hogy Veres János távozzon, akiről szintén azt írod, hogy meglehetősen későn 2000 február, 2009. február 10-én uh, írja alá, a koncesziós, írja ki a koncesziós pályázatot. Így van, de mondjuk ennek kevesebb volt a lényege. Oszkó Péter láthatóan megijedtettől az egész antiszemita támadástól. Attól vagy az egésztől? Ezt leginkább ettől az antiszemita támadástól. Oszkó Péterről tudni lehet, maga is többször elmondta, hogy ő, ő mint praktikus üzletember folyamatosan próbált az ellenzékkel tárgyalni, egyezkedni, titokban is tárgyalt a Fidesz képviselőivel szinte minden gazdasági döntésről, amit én most nem negatív élelemlegetek, tehát például amikor a Malév ügyei voltak, akkor a Oszkó egyeztetett a fidesz szel ezt el lehet fogadni, tehát ezek fontos országos ügyek, nincs ebben semmi baj, hogy a kriti pénzügyminiszter az ellenzék, álláspontját is kikéri, de ebben a hangulatban ő nem akart szembe menni az ellenzékkel, a jobb, akik akkor már ezzel támadták, tehát azt mondta, hogy a legjobb lenne, akkor ezt hogy csináljuk vissza ezt az ügyet, az egész telegcserét csináljuk vissza, indítson az állampert a befektető és Blum ellen, és az egészet tereljük jogi útra, mert akkor biztos, hogy meg nem lesz semmi ebből az egészből. Most ott vagyunk 2009 márciusában, én láthatom a 2009 márciusi Mihály Pétert, hogy ő akkor mit gondol erről az egészről, vagy ez most abszolút történelmiatlan? Nem, nem történelmi életlen. Ha most látjuk a 2009. márciusi Mihály Pétert, akkor De. azt meg tudja mondani a 2017-es Mihály Péter, hogy ebbe ő egyébként, mint okos fiú, be tudott volna avatkozni, mert ugye én tegnap, amikor Császi Zsoltal beszélgettem, akkor egy sor dologban adtam neki praktikus tanácsot, a tévedés maximális kockázatával, már ami a jövőt illeti. De te, ha ott egyébként egy éceszgéber lehettél volna, akkor 2009. márciusában lett volna neked egyébként egy milliméter tereped is, amiben azt mutattad volna, hogy fiúk jobbra egy kicsit, mert akkor sikerülhet? A vicc az, hogy volt, volt ilyen lehetőségem, mert én ebben az időszakban az állami vagyonkezelő felügyelőbizottságának tagja voltam, és ezt az ügyet mi hivatalból vizsgáltuk, és az volt az álláspontunk, hogy ez a dolog teljes mértékben rendben van, ment az egész projekt és Igen. az egész telegcsere. Nem láttunk semmifajta okot arra, hogy, hogy itt vizsgálat, külön vizsgálatot indítsunk, ám de az történt, hogy az MNVZLT felügyelőbizottságával párhuzamosan az állami számvevőszék is elkezdte az ügyet vizsgálni, majd pedig ö, az állami számvevőszék és a magyar nemzet összefogása nyomán elindult az ügyészi vizsgálat is. És akkor ugye mi abban a jogi helyzetbe kerültünk, mint Felgyelbizottság, hogy nem bírálhatjuk felül sem az állami számvevőszék, sem a ügyészség nyomozását. Tehát azt mondtuk, hogy innentől kezdve Hát, majd meg ja, látunk, hát Nem is arról hogy van szó, kedves Mihály, és felülbírálni, hanem, hogy ugye én elmegyek, ugye, és ez az egészségügyben gyakran előfordul, hogy a közg... ilyen területen gyakran előfordul-e, azt nem tudom, de itt megtörténik, hogy az ember elmegy valakihez, és ő, meg ő, meg ő, meg ő ugyanarról a dologról mást, mást és más mond. Itt sajnos még rosszabb dolog történt, Erre az állami számvevőszék szerepe ebben igen-igen súlyos, mert itt az történt, és nem csak ebben az ügyben, más ügyekben is, de most az, de terjesszük azokra ki, hogy az állami számbevőszék vezetője, Kovács Árpád, olyan nyilatkozatokat ad a médiába, médiában, amely egyértelműen azt sugalja, hogy itt bűncselekmény. Két történt. dolgot tegyünk ehhez hozzá, ugye nem magamtól vagyok okos, hanem a tanulmányoktól. Ugye az egyik az, hogy ez egyrészt megelőzi az állami számbevőszék jelentésének hivatalos megjelenését. Ugye jól beszélek? Igen. Kettő, hogy van egy olyan feltételezés, és akkor azt gondolom, hogy meglehetősen óvatosan fogalmaztam, hogy ez a megnyilvánulás összefüggésben van azzal, hogy Kovács Árpád mandátumon lejár, és ki tudja, nem-e tenne-e jót neki-e, hogyha netán véletlenül az, amit mond, az hozzájárulhatna ahhoz, hogy újból a számára elnöke legyen. Amihez az ellenzéktámogatására. Így így így így, így, így, így, így. így van. Így van. De Magyarul te, agad... aki egyébként nem vagy egy erkölcsi bizonyítványosztó, halkar és csendben nem vagy elragadtatva attól, ahogy az állami számvevőszék elnöke akkor viselkedik. Szóval e, így, van. így van, és ismétlem, itt a, a, a fő, hát mondjuk így, hogy disznóság az abban áll, hogy a médiának egészen mást mondott az állami számbevesszék elnöke, mint amit ténylegesen a jelentések leírtak. Tehát a, a, az állami számbevesszék értelemben tudott a mögé bújni, hogy ugyan-ugyan, te hogy mondtuk mi azt, hogy itt bűncseleknél? Mi És azt te ott a felügyelőbizottságban, mi? akkor, amikor ez megtörténik, mit élsz át? Erős frustrációt, erős frustrációt, mert tudni lehetett akkor, hogy ebből nagy baj lesz, de, de nem le, az állami számvevőszék ö, bizonyos értelme, fölötte van a, a vagyonkezelőnek, tehát nincs, ö, nincs ellene a felláta. Mi a szakmai véleményünk, hogy elmondtuk, hogy ez itt, a dolog Jó, hogyha most van. ezt a tárgyai vagy a császi szemszögéből nézzük, akkor ők már ki vannak szolgáltatva a politika kényekedvének. Te már nem tudsz se felügyelőbizottságként, se semmiként halandó emberként olyan tanácsot adni nekik, amivel kapcsolatban ő nekik menekülő út juthatna, ha egyébként ellenük a politika és a jog összeszövetkezne? Nem, ilyen tanácsot én nem tudtam volna adni. Én őszintén szólva azt nem bántam volna, hogyha a bíróság engem szakértőként meghallgat, de ez nem jutott eszükbe. Márpedig... 2009. márciusában én rádióinterjút készítenék veled. Te megmondanád 2009. március 17-én, vagy márciusban, hogy mi fog történni 2017-ben a kurian? E, azt nem tudtam volna megmondani természetesen ilyen konkrétan, de azt mondtam volna, hogy itt e, egy szelektív kriminalizáció folyik. Tehát azt mondták hogy volna, a... aljai van? Így van, így van, és hogy ebből nagy baj lesz, és azt is megmondtam volna, hogy ez a választásokhoz van igazítva, és azért zajlik ez az ügy, mert 2010-ben választások lesznek, és az ellentrék azzal fogja támadni a regnáló, két cikluson átkormányzó ö, koalíciót, hogy korruptak, hogy lopnak, csalnak, és mellesleg Izraelnek kiárusítja ugye ott tartunk, hogy Fülöp Sándor a jövő nemzedék országgyűlési biztonság kezdett vizsgálódni de ettől függetlenül, vagy emellett is vannak jelenségek és itt érdemes beszélni az alakuló elempéről is amely egy megfelelő izét, koncot talál abban hogy ebben a nyavajakorságban megjelenítse magát így van és itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy két dolog keveredik Egyrészt uh, maga az egész LNP egy antikapitalista uh, mozgalom, amelyik uh, én, az én meglátásom szerint teljesen uh, ostoba módon azt képzeli, hogy létezne, létezik valami olyan gazdasági rendszer, ami, ne, ami jól működik, és nem kapitalizmus. Uh, ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy... Uh, a pártna a nevében is viseli, ugye lehet más a politika elnevezést, vagyis azt az illúziót kínálja a választóknak, hogy a közvetett demokráciánál nevezetesen hogy az, hogy négy évenként kormányt választunk, van jobb megoldás is, valamifajta közvetlen demokrácia, ahol majd a sukoróiak fogják eldönteni, hogy épülhet -e a kaszinó sukorón a az uh Oké, okay, rendben van, azt kérdezem tőle, hogy mint a Múciusz Széval, aki ugye beletartotta a kezét a tűzbe, tehát tűzbe tennéd a kezedet az összes résztvevőért? Tehát azért a Blumért, aki nyilván nyilvánvalóan olyan praktikus dolgokat tett, amik ami, ami ahhoz kellett, hogy az egészet tető alá hozza, az egy másik kérdés, hogy annak a jogi relevanciája miben áll és hol áll meg, és hogy ez hogyan kapcsolódik később a magyar nemzeti vagyonkezelőhöz. De te, ha akkor egy ct felvétel készíthettél volna, vagy rendelkeztél volna vele, és a CT felvételnek azért volt szerepe a Röndgannel szemben, mert az ugye szeletelt és olyan részleteket is mutat, amire a röntgen alkalmatlan, akkor abban te azért ki tudtál volna mutatni olyan gózpontokat, amire azt mondhatod volna, hogy ugyan nem az, mint ami született, de azért jogilag aggályos történet, mondván, hogy mindenért, vagy vagy arról beszélsz, hogy azért az egészet ilyen alapossággal nem nézted át. Ö én azt mondanám, hogy ahhoz, hogy tűzbe tegyem a kezem Blumér, ahhoz ismernem kéne, és őt egyáltalán nem ismerem, soha nem találkoztam vele. És a szerződései? A, a, a szerződései azok jogilag teljes mértékben rendben voltak. Ö, hozzáteszem, és azt hiszem, hogy ez ö, a jognyelvén teljesen elfogadható mondat, igen, ezek az emberek ügyeskedtek, igen, ezek az emberek pénzt akartak csinálni, igen, ezek az emberek sok pénzt akartak nyerni, de én azt gondolom, hogy a kapitalista gazdaság az erről szól. És igen, ezek az emberek kihasználták a létező jogszabályokat, ami egy jogállamban teljesen rendben van, ami nincs megtiltva a szabadság. Mondok egy példát, mondok egy példát, ami talán ezt illusztrálja. Ugye az, hogy valaki sukorói lakos vagy sem, az ebben az ügyben perdöntő, mert a, a, a vásárlás. Ez a kérdés, ott... hogy be van-e jelentve, és ott is lakik-e? Igen, így van. Ez egy perdöntő dolog. Miután a jogászok pontosan tudták ezt, ezért Blum sukorón vett magának egy ingatlant. Most kétségtelen, hogy egy vacak tulajdonképpen nehezen lakhatásnak alkalmas ingatlant vett, vett de mindesetre vett. Sőt, még azt is, el, azt, hogy így mondjam, trükköt is megcsinálta, hogy elindult a helyi Pingpunk bajnokságon. Legyen dokumentálva. Legyen dokumentálva. Na most ezek kétségtelenül köznapi értelemben ügyeskedések, de ha a jogszabályok ilyenek, és ezt, ezt előírják, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez jogtalan volt, vagy szabálytalan volt, ezek szabályos dolgok voltak. Egyébként azt is irreális, az egész indulópont irreális az én véleményem szerint, tehát az, hogy hogy külföldiek nem vehetnek Magyarországon ingatlant, ez eleve egy nonsens 1990 óta, és ugye ebből annyi enyhülés, enyhítés történt az Európai Unió nagy nyomására, hogy most már az Európai Uniós állampolgárok vehetnek. De az egész kiinduló pont egy nonsensz. Egy, egy... piaskazdaságban nem lehet korlátozni azt, hogy kivegyen földet. Ami a közökkörread hamisítást illeti, az hol kellett volna, hogy bekövetkezzön? Ö, egyáltalán nem következett be, ez többször felmerült, hogy különböző közökörötokat hamisítottak, de a bíróság jogerősen semmilyen közököröt hamisítást nem állapított meg, tehát ilyen bűncselekmény nem történt, és a Blum ellen sem indult végül is ö, büntető eljárás, ö, amely elítélésre végződött volna. A párgyékra vetődött, vagy most azért nem beszélünk erről, mert a Schiffernek politikai szándékai voltak, te pedig a közgazdaságról és a jogról beszélsz. Én azt gondolom, és ez nem csak a sukoró ügy, mert nagyon sok ilyen ügy van. Itt a, a mostani kormány, a korábbi ellenzék mindvégig abban volt érdekelt, hogy az ügyet napirenden tartsa, húzza, és lehessen azzal érvelni, hogy lám-lám a júlcsány-kormány vagy a júlcsány-kormány emberei korrupta. Jó, ugye tudni kell, hogy ma olyan beszélgetés, mint ami itt zajlik, nagyon sok helyen nincs hozzátéve, hogy lehetséges, hogy összesen ketten vagyunk jelen, mert ember nem követ bennünket, de azzal tisztába kell lenni, hogy akárcsak 2017-ben, 2009-ben pedig akkor még hol vagyunk 2017-hez képest, maga a történet szimpla üzenetekkel bír. Zsidók, Felvásárolják, gazdagok, az, hogy egyébként emögött milyen tartalom húzódik meg, és hogy az egyébként jogszerű-e vagy sem, előbb-utóbb senkit nem érdekel. Így van. És tegyük hozzá, hogy amikor ez a cikk majd az Atheneum című internetes folyóiratban meg fog jelenni, remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben vagy napokban, akkor az olvasók azt fogják tapasztalni, és ez interneten azért sokan el fogják érni, hogy ennek a cikknek az a tíme, hogy a sukoró üttől a sorozásig egy populista hec kampány anatómiája. Tehát a mostani sorozás történet ö, visszavetül a korábbi időszakra. Természetesen a kasszinó ügyében a soros neve el nem hangzott, akkor, akkor még nem erről volt szó, Tehát a mostani sorozás és az akkori sukorózás ügy között igen, igen, erős. És ha azt állítan. mondod őket, hogy ilyen a politika, az arra azt fogod mondani, hogy igazad van, fialad, de ez nagyon sajnálatos? Ö, igen, ez, ez a válaszom. De. És hozzátenném azt, amire te az előbb céloztál, és ha vannak olyan hallgatóink a titkos beszélgetésének, akik esetleg a média ügyében ö, személyesen érdekeltek, azoknak azt mondanám, hogy itt egy óriási változás történt az internet megjelenésével. Vagyis azáltal, hogy borzasztó könnyűvé vált bármilyen témáról cikket írni, mert a netről sepert alatt össze lehet seperni annyi anyagot, amiből egy cikk jön. Ebben igazad van, de ha megnézzük a 2009-et, illetve az azt, tehát ezt a periódust, azért alapvetően akik megnyilvánulnak ebben, és ebbe aztán később a 168 óra is beletartozik, szépen, tehát egész egyszerűen azt érzékelik, hogy nem foghatják a pártját, mert akkor a politikai ellenszere van, hogy az képtelenség, hogy itt ne történt volna valami jogszerűtlenség, vagy jogtalanság, tehát szépen összeáll a sukoro elleni kollektíva, és gyakorlatilag mellette szinte már senki sincs. Szinte szégyellem magam, kedves János, hogy ennyire egyetértünk, mert az úgy nem jó egy rádió műsorban, hogy ennyire hát, elolvastam a tanulmányodat, ennek és nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az emberek számára ez a történet egy olyan történet legyen, ami egyébként ezen túlmutat. Igen, na most a túlmutatás. Szóval azt gondolom, hogy ha most elfeledkezünk Sukoróról, és csak arra gondolunk, hogy 2017. szeptemberében vagyunk, és milyen a politika helyzet akkor azt hiszem, hogy ennek az egyik fontos jellemzője ennek a helyzetnek, hogy a kormány és az ellenzéke is nagyon erősen kapitalizmus ellenes, szelektíven. Méghoz uh -huh. a szelektíve kapitalizmus ellenes, tehát azt mondja, hogy, hogy úgy elvben rendben van a kapitalizmus, ö, meg elvben rendben van a szabadság, de konkrétan ez se jó, meg az se jó, meg más se jó, és a kaszinó se jó, meg a gazdagodás se jó, meg a magántulajdon se jó, és ez az, amelyik hát ilyen értelemben ö, garantálja, vagy legalábbis jelenleg biztosan előrevetíti a Fidesz győzelmét. Mert valami olyasmit mond a Fidesz, ami nem sokban különbözik a Szocialista Párt és, és több ö, úgynevezett baloldali párt álláspontjától, ö, az LMP példája a legjobb, aki ebben a Sukorovicsben végig egy követ fújt a Fideszsel. Te annak reményét se látod az ügytől függetlenül és a jövővével asztásoktól függetlenül, hogy egyszer meg legyen a kapitalizmusnak az a szövetségese, aki többet érhet el, mint ami, ami, amihez eddig eljutottunk az elmúlt 27 év folyamán? Hát én azt gondolom, hogy hosszú távon ez meg fog valósulni, csak hát az a 10, mert ugye tegnap semmi. Jó, jó. Nem, én Nem szeretnénk ilyen so. mondatokat mondani, mert eddig nem ilyenek voltunk, de én hallgattam Róna aki azt mondja, hogy a kapitalizmus, tehát amögött a a Duma mögött, hogy itt kapitalizmus ellenesség van, egy nagyon jelentős összefogás van a kapitalizmus elemeivel, konkrétan különböző nagyvállalatokkal, multicégekkel, de ez itt annak a leple alatt megy, hogy közben azt kiabáljuk, hogy mi nem, nem, nem soha. Uh, hát valahol, eb eb valahol ebben Péternek bizonyára igaza van, ez már kicsit messzire viszi a dolgot. Én, a én úgy fogalmazok, hogy szelektív antikapitalizmus, tehát ez mondjuk konkrétan lefordítva, okay. a CBA oké, okay, a Tesco fúj. 2009 áprilisában a Fedyeér közgyűlés az, al az Alkotmánybírósághoz fordul, az Alkotmánybíróság később tudtommal a tanulmányod alapján ezt nem veszi napirendre. Így van. 2009. májusában a heti válasz foglalkozik vele, itt különböző élő megmozdulások vannak, tehát úgy tűnik, mintha a médiának és egyébként a tömegmozgalmaknak vagy kisebb helyi csoportosulásoknak lenne valamiféle együttműködésük. Így van. Igen, ez egy ilyen, ez ez ez a bizonyos baloldali koalíció, vagy akkor baloldallal való koalíció. Igen. Aztán vizsgálat indul 2009 júniusában, júliusában, a, 2009 júliusában vagyunk. Az MSP frakció az hirtelen mire jött rá 2009 júliusában, amikor azt mondta, hogy ő leveszi a tátrairól a kezét? Nem ezt e, állapította ott, meg, de valamilyen módon csak olyan dologban nyilatkoztak meg, ami nem lett volna elvileg a dolguk. Így van, de itt pontosan azt történt, amiről az előbbi tíz percben beszéltünk, hogy az MSP vezetői megijedtek, és a Fidesz nyomásának engedtek. Egyébként, hogy ez megint kicsit tágítsa a horizontunkat, ugyanezt történt az egészségügyi reform kapcsán is. A, a, a, a, a kormány és az országgyűlés megszavazta a, biztos, a több biztosítós modellt, majd a Fidesz iszonyatosan erős támadása, népszavazás és egyedek nyomán visszahőkölt. Utolsó és kérdés, átengé. illetve hát aztán majd a következő kérdés az, hogy mikor folytatjuk, mert ezt itt a bajni ugye nem lehet, illetve lehet, de annak nincs semmi értelme. Te Oszkó Péterről objektíven írsz de amit írsz róla a bajnai kormány pénzügyminisztereként, abban benne van az is, hogy hát lehetett volna erősebb kezű, és nem biztos, hogy akkor az én fogalmazásom az korrekt és jó. Ö, igen, azt hiszem, hogy ő is ebben gyállal viselkedett, ebben a konkrét ügyben. Beszéltél te vele az ügyben? Vagy az... Nem, nem, nem, nem. Könnyű pálcát törni az ebben szereplők fölött? Hogy nem könnyű, de az ember meg tudja tenni az adott Azt hiszem, bírtakában. hogy meg kell tenni, és persze meg kell érteni az ő érveiket is, és ismétlem én látok abban a rációt, hogy Oszkó Péter pénzügyszterként folyamatosan egyeztetett az ellenzékkel. Az ország tényleg egy nagyon nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben volt. Ez nem, nem egy értelmetlen dolog. Azt hiszem, hogy eközben kötött rossz kompromisszumokat is. más hát felúgy... másfelől pedig az akkori Fidesz-vezetés olyan rálátással bírhatott ezt követően a magyar államaparátusra, amit aztán 2010 után nem volt nehéz hasznosítani. Így van, ez is igaz. Azt kérdezem tőled, hogy mikor folytathatjuk? Holnap, holnap után? Ö, ezt meg kell alaposabban nézni a naptáramat, most kapásból ilyen biztonsággal nem tudom mondani, de én nagyon szívesen beszélek. Nagy, erről a nagy, nagy időtávot nem tartanék, mert euh, ugye még nagyjából egy fél óra, hát ez biztos benne van. Hívjak napközben, vagy De, de hát az... h -h hogy mondjam, holnap ugyanez az időpont. Oké, okay, holnap 8 óra után hívlak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szia! Nagyon szívesen, minden jót, Szerbusz. Mihály Pétert hallottak. Aha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Holnap nyolckor folytatódik a Mihályi Péterrel megkezdett beszélgetés. Pénteken kilenckor beszélgetek Császi Zsoltal, aki emlékezetem szerint kedden vonul be a büntetés végrehajtás egyik intézményébe. Rövidesen felhívom Vajnai Attilá. zenét nem adok Vajnai Attilával folytatott beszélgetés után. Veszem a kalapom, ami nincsen és elmegyek. Megpróbálok valahogy testileg és épkézlel formát nyújtani hogy szellemileg épkézle a futottam, ezt önök fogják eldönteni, de arra kíváncsi vagyok, hogy ez eltelt nagyjából egy órát önök, hogy élték meg, de ha te nem telefonálnak, azt is tudomásul veszem. Nem azt szeretném hallani, hogy fantasztikus volt, hanem hogy mennyire érthető. Remélem, hogy érthető. És pár perc felé van Vajnay Attilát egy múlt heti esemény kapcsán. 061-489- 0999 és 063677 1161 P. Adam, már a nem fiatalkorú mondta, hogy volt, aki telefonált az interjú alatt. Szeretném, ha tudnák, hogy ezek operációk az operációk alatt külső segítséget csak akkor veszek igénybe, hogyha arról az illető, aki be szeretne avatkozni a történetbe, egyértelműen kideríthető, hogy a történethez csak és hozzá hozzáadni tud, és nem elvenni belőle. Ez PRD maga dönti el, és most úgy tűnt, hogy úgy döntött, és valószínűleg jól, hogy nem adja, vagy nem segít adásba adni az illetőt, mert annak beláthatatlan következményei vannak, hogyha egy szakszerű elemzésbe outsider-re kapcsolódnak bele. Ebbe egyébként ma már némileg bele láthattak akkor, amikor egy CEU történettel kapcsolatban láthatták azt, hogy a kommentelők valójában másodpercek alatt elfoglalják az igazságot. Vagy legalábbis bátortalan kísérletet tesznek rá. Senki nem telefonál, én még egy kicsit várok. Ha továbbra se telefonál senki, akkor feljön, hogy vagy lát és utána már csak annyit fogok mondani, hogy dörö.fi gmail.com. Mert hogy vége lesz a mai műsornak, amelynek elkészítésében a civil rádió, mint maga, az élet és pagányárden voltak segítségemről. Én már keresem a telefonszámot: 061489099 és 0636771161. Ez a két elérhetőségem van. Szerintem senki se telefonál, nem kell, hogy előtte megkérdezzem azt, amit Turtószki tanáról megkérdezett annak idén az apaczaiban, hogy Csaba Laci, okos lesz. De most megkérdezem, Csaba Laci, okos lesz? Jó régült! Réged, Egy súlyos kérdés nem lett kibontva, már közbevágott fiala úr. A két és felmilliárd milliárd forint közbe kérdezett, hogy az készpénz, vagy mikor fizetik, hozzá, ho, hogy fizetik. Ez lett volna a telekárak érték a kompenzáció. Ez emiatt, mennek börtönbe ezek az emberek? Nem emiatt konkrétan, de szerintem az erre hang, adott válasz az elhangzott. De ha nem, akkor holnap ismét meg fogom kérdezni. 2,5 milliárdra nem megszülődik szem, ott 1,2 milliárdról volt szó. De meg fogom nézni. 061489, 0999 és 063671161. Hozzátéve, hogy ezt azért sem lehet kiemelni az egész beszélgetésből, hiszen az értékbecsléseknek a pontosságáról és pontatlanságáról már szó volt, és ennek részletes kifejtésére egyébként is holnap került, vagy kerülne sor, hiszen az első másod és a harmadfok kielemzésénél erre még sort kell keríteni. 0999 06 és 0636771161 először Jó reggelt! Jó reggelt, csak az előző hallgatónak pontosítanék, hogy a két és fél milliárd az az állami támogatás lett volna, Igen, igen igen, éveket, igen, igen, igen, igen, igen, igen. És igen, megvalósul, ami jóval kevesebb, mint amennyiben idehoztuk a különböző, az elmúlt hét évben a különböző múltiteket. Kösz, kösz, köszönöm, hogy segített, ráadásul itt elég jelentős így már utólag visszaemlékszem, igen, én is jól emlékszem, ez 1,2-re, az pedig egy teljesen jogszerű dolog lett volna, itt pedig már a szezonnak a fazonnal való felcserélése kezdődik. Látják, milyen érdekes az, hogy, hogy az ember beengede hallgatót, miközben valamire emlékszik, csak éppen rosszul. Köszönöm a kisegítést! 061-489-0999 és egy másodszor. Arra kérem önöket, hogy részint a mai, részint a holnapi műsort, ha tudják, akkor politikai előélettől, vagy politikai előítélettől mentesen hallgassák meg, mert ha nem tudják, akkor egyébként felesleges meghallgatni, de szerintem élni is felesleges. 061 489 099 és 6 6 7 7 1 1 1. Senki többet? De még egyszer köszönöm a kiegészítést. Érdemi volt. Abban a pillanatban, hogy Vajnai Attila vonalba kerül a betelefonálás. Jó. Megközölték, hogy ilyen telefonszám nincs. És hogy kaptak még egy kis időt. Fiala János lehet? É én én vajnaja Attilát keresem, jó helyen járok? Jó, megismerkednék a történettel, ami a múlt héten történt. kéne, csak nem tudtam leszállni a buszról, olyan egy buszon vagyok éppen, akkor leszállok a buszról. Jó, akkor... akkor rendben van, akkor kicsit később, rendben van, egyébként ez ugye meglehetősen furcsa, amikor az ember egy buszban elkezd interjút adni, bár valószínűleg ez az utcán is furcsa lenne. Én még egy pár percet várok, arról volt szó, hogy kilenckor telefonálok, a kilenc óra hét azért már határesett. Zenét változatlanul nem lakok be 9 óra 12 perckor fogom visszajönni Vajnai Attilát, mert az pontosan 12, és szerintem a beszélgetés fél tízig fog tartani, mert az is pontosan 12, már hogyha összeadja az ember a számokat. 9 óra 12, az még odél van, az még 4 perc, 4 percig vagy hallgatni fogunk, mert azért egyfolytában nem fogom azt mondani, hogy 06148909999 és 0636771161. Van egy újabb házi feladatom, ugye Mihály Péter talományát már nem kell még egyszer elolvasnom, nagyjából a kétharmadon vagyunk túl, de nálam van a teljes jegyzőkönyve annak a történetnek, ahol Csepregi Nándor és Hatházi Ákos egymásnak feszült. Jut eszembe Ádám, Elküldenéd nekem az e-mail címem, nem az enyémet, hanem a tiédet. Ugye ott a következő lesz, hogy én ma meghallgatom, ez egy három órás anyag, én meghallgatom annak minimum az első óráját, kifilézem, és akkor az szépen óránként lemész három óra, azt egy nap leadni, azt szerintem attól ételmérgezést kapnak, de minden nap leadunk abból egy órát. Jó, tehát akkor, akkor, ö, akkor én ezt végszavazom neked, tehát úgy lesz benne, hogy nulla, tudom is, 5 perc 30-ig, aztán 5 45 ig de akkor küld el nekem, légy a, az e-mail címedet, jó? Az otthon itt vagy, nem tudom miért, amire reagálsz is. Jó? Köszönöm. Közben már 9 óra 9 perc lett, úgyhogy már csak 3 percig kell várnunk. 061 489 999 9 és 06 amíg a Kejfej Jancsi ebben a formában fut, és az nagyjából 2017-nek májusa. 2017. júniusában csak akkor lesz ilyen Kejfej Jancsi, ha az ellenzék nyer, ha, vagy hogyha valami rendkívüli esemény történik a választások után. Vagy 2018, és abban reménykedem, hogy nem lesz ilyen rendkívüli esemény, az pedig, hogy az ellenzék győze, vagy sem, az majd kiderül. Ebben a tempóban én ezt nem fogom bírni folytatni, de hát addig még van szept, október, ok, Decian, Feb, Márc, Áp, Máj, kilenc hónap, Istenem, mit nem adtam volna én korábban a kilenc hónapra előre, látok, beleért, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, meghalni bármikor lehet. Még kettő percig várok, beleért, hogy az első hallgató, aki azt mondta, hogy az nem gondolt felhívni engem, és megköszönni a korrekciót, de a hallgatók már csak ilyenek. Tisztelt a kivételnek, hogy félelmetesnek tessék általánosítani. 061489, 0999 és 0630 677161, még másfél percen keresztül, persze ha valaki telefonál, akkor nem pont 9 óra 12-kor fog befejeződni a vele való beszélgetés. ez a nyekergés, amit hallanak, az egy ablakszárny. Ünnepélyesen jelentem, hogy 9 óra 11 van, tehát még egy perc. Köszönöm, hogy volt. Én üzenetet küldött. Én saját magamnak. Igen, megérkezett a kérdés. Köszönöm. No jó. Jala János vagyok, még mindig buszon? Tökéletes, és lehet. Ismerkedjünk meg a múlt heti történettel, figyelek! Vasárnap a szokásom, hogy híven a Lagozáltéri vásárcsarnokban vásároltam, ahol ilyenkor ószeresek, végigységet különböző fölöndöző árusok teszik ki a portékájukat, és az egyik pulton azt láttam, hogy egy Hitler egy tartalmazó lemeznek a borítója van kiállítva, elég nagy méretben, Hitler fotók, porokkeresztes, talszalag, náci egyeruva, náci Hitler beszédek. Ez egy eszen náci propaganda anyag volt. Én tiszteletet megkértem a úriembert, hogy ezt tegye el, ezen a egyáltalán nem köztére való dolog, magyar törvényeket is sérti, A árus elég arugáns. Amikor ez bekövetkezett, a... akkor mennyire lett számba véve az, hogy ez milyen reakciót fog ott szülni a másikból, vagy ez egy igazság pillanata volt, tök mint, hogyha a másik mit gondol? Én elég higgadtam arra a szörő embert, hogy én ezt értem, el, de nem, maga a tény, nem, hogy az ember valakinek a magánéletébe így beleszól, mit sejtettél? Ez a magán élet, Én ezt értem, ő, de ő nyilvánvalóan így fogta föl. Tehát mennyire volt számolva akció-reakció ebben a szituációban? Pontán okay. volt észemről, Én is így, így gondoltam, hogy így lehetett? Oké. Okay. Szó-szót követett, és? És Vita nem alakult ki, mert közölte a ragás, hogy nem nem teszi el, rendben van, akkor én rendőrséget hívok, és kimentem a csarnokból. Ezt hát tovább, mondtad is tört. neki? Persze. Fotóztam a magát, a, ezt a borítót, és kimentem a csarnokból. Fizikai utcára. érintkezés nem volt? Nem, ne, hát, de még csak a sem alakult okay. ki. Tehát kéltem, nem nem akartam megakadályozni a fényképezést? Nem. Hát Jó. Hogy, hogy gond, hát Jó, Rendben van, oké. Okay. Rendőrséget kihívtam, kimentem a utcára, különjöttem a százhetet, közöltem, hogy körvényről cselekedett, ő figyelni hogy figyeljen a jelkép Hitlerfotó, úgyrészt tegyenek. Visszahívtak, ugye a százszeret kívta, ők ugye tovább a bejelentést, visszahívtak a kellő kapitányságról, ők nem látnak semmit, nem tudnak tudni senkit, maradjon így. Mondom, hát ez, ezzel nem értek egyet, hát nem, meg is kérdeztem, tudják, hogy a kauzátér az, az pontosan milyen hely? De a hölgy füjött, az őgy volt, aki beszél az elemten, és nem tudta. De ezt függetlenül bárhol az országban tették volna, mert törvénytelen, de a Jó, most kifejezetten két dologról beszélünk. Arról beszélünk, hogy egyrészt van egy szimbolikus tér, másrészt arról beszélünk, hogy jogszabály ellenes. Mind a kettőről beszélünk. Mind a kettőről úgy gondolom, hogy, hogy amúgy is jogszabály ellenes, és ez különös tekintettel, hogy a pauzán téren történik, a felháborító és a vélemény szerint intézkedést igénylő cselekedet volt, rendőrséget nem tette meg. Uh, fél órával azután, mert igen, a hogy fel a főnökeit, tehát tájékozódjon. Nem tudja, mi az a lauzált egyáltalán a törvényen is tisztában van, a Önöket. Én a magam részéről fontosabbnak tartom a törvényt, mert én értem a klauzált való hivatkozás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a másik a lévő ember, ha erről nem volt tájékozott, én emiatt nem fogok fölötte pálcát törni. Én megértem, csak jelzem, igen, bárhol tette volna köztem. Mire, én ezt értem. Ez Úgyhogy, de a 107-es hívószámmal még egyszer mondom, tehát uh -huh. azt mondták, jó, megkérdezi a főnökét, fél óra eltelt, nem történt semmi, úgy gondoltam, hogy vagy nem hitt a főnökét, vagy elutasító volt a reakció, hogy ezt bele nem közölték, újrafejzítem a 107-et, és amikor mondták, hogy hát itt nem fog történt semmi, akkor bejelentettem, hogy akkor én spontán demonstrációval kezdek, mert ez győzetetlen, számomra elfogadhatatlan helyzet, és a vásárcsalának előtt a közterületen, a járdán fölfestem a Stop Nacizm feliratot. Ami csodát elnél, és nem értettem. A Stop Nacizm, állítsd meg a nacizmok. Értem, most. csak nem, most már értem, oké. Okay. És uh, hazamentem, a, van egy festék szóló, ilyen Igen. spray testig, hazamentem, érted, visszamentem, és elkezdtem fölfestem a feliratot, Igen. amit a harmadik betűnél tartottam, akkor megérkezett a járőrautó. Úgy látszik, hogy ez a második bejelentés ez már hatott. Igen. Hát, a, nem úgy tűnik, megértés... hatott? Igen. Hatott, igen. Egyébként ez, ez volt ezért hogy jöjjenek ki. És uh, mondtam, hogy ez ugye ez a spontán demonstráció, bemutatkoztva a... Elnézést, én nem vagyok tájékozott. Ha az ember egyébként felhívja a 107 et és közle, hogy ő spontán demonstrációt fog tartani, ez egy spontán demonstrációhoz elég? Igen, ugyanis volt előzménye. Tehát okay, rendben úgy azért föl, Jó, rendben. nem úgy értem föl, tehát ez jogszerű. Okay. Tehát én uh -huh. megnyitottam mindenkit, én uh -huh. jogszerűen jártam el, tudom a jogaimat, ismerem a jogaimat. Ez ebben a helyzetben teljesen érthető. Azért uh -huh. logikus lépés volt, bár összességében nem a logika vezérelte, hanem a. Sejtem, a sejtem, a történetem erről szól, figyelt? Igen, de de jogszerű volt a lépésem. A hölgy, aki az egyik rendőr hölgyeké, kiérkezett. Az örögtön közölte, miután kezdet, fogunk, hogy hát a, a demonstrációt 72 órával előtt kell bejelenteni. Mondtam, hogy ez elég furcsa lenne, ha a spontán demonstrációt 72 órával előtt kellene bejelenteni. De mondom, ha nem ismeri a vonatkozó osztályát, akkor esetleg megnézheti a szolgálati bíróságnak a vonatkozó beszedenségét, ítélete, ahol megküzdheti, hogy ilyen létezik és szabad. Uh -huh. Ezen úgy megakadtunk. Aztán mondom, jó, rendben van, én nem ragaszkodom, nem akarom feljelni. Én már egy megvizet. kisebb csűdület közepette zajlottat? Nem, hogy... semmi csődött, nem volt hangoskodás. Egy uh -huh. semmi nem volt, kijött a rendőrautó, beszélgetünk, uh -huh. és elmagyaráztam. Az Higata, a nyugat légkörben. Persze, tényleg Az én célom az, hogy rendőrőket bevigyem a, a helyszínre, ahol uh -huh. a, a náci propagandát uh -huh. összemületették. Mondtam is, hogy én akkor most már nem is festek tovább, kérték, hogy hagyjam abban, ha rendben van, akkor menjünk, megmutatom a uh -huh. fotót. És elindultam be a csarnokba. És mielőtt beértem most megfettem, mit tudom, ilyen 5-6 méter, ezt csak hátulról kezdtem, lefogtak, anyat vágtak, letetertek, hasra fektetek, és megbilincseltek, úgyhogy a hátamat hátra csavarták. Uh -huh. Mindez úgy, hogy én szót nem szóltak, hogy, hogy igazoljam magam, vagy hogy, hogy miért csinálom, vagy hogy, hogy, hogy semmit. Tehát teljesen váratlan. Támadás volt, és hát jogszerűtlen természetesen, legyen megalázó is, miután elég sokáig közöltem, tehát értem őket, hogy engedjenek el, mert beletérdeltek a bordánba, és tényleg nehezen kaptam levegőt, és értem, hogy engedjenek el, mert ez fáj, és nem kapok levegőt, ezt így, egy idő után fölfogták, hogy itt valamit kell csinálni, de megbilincselve, fölállítottak, és leültettek egy székre, megbilincselve, és rendőr, eh, bocsánat, mentőt hívtak, eh, ami 15-20 perc ma érkezett meg, egész odáig, amíg a mentő meg nem érkezett. mentőt hívtak eh, azért, mert? Mert kértem, mert rosszul. Hát be Értem. Be, én úgy ítéltem meg, hogy úgy éreztem, hogy eltöltek a bordával. Uh -huh. Hát egy roppanás, uh -huh. roppanás uh -huh. éreztem, uh -huh. fájta, a uh hasonlom, -huh. hát hozzá a bordatörésem, és a pont úgy nézett egy dolog, uh -huh. nézett, hogy ez egy újabb uh -huh. ha, ilyen hasonló Igen. eset lesz. Egyébként nem sok hozzá hozzácsolód megérdem, de lényeg, szerencsére az végig is a borzatör is de következett, még a gyanúja fönnállt, tényleg nem nem hogy hol és hát igen, de mentőt hívtak, ezt már jogszerűen csinálták, de amíg a mentő meg nem be, én több alkalommal főszöltöttem őket, több rendőr is a helyszínűen megjelme, erősítést is hívtak, biztos különösen veszélyesnek hívjeltek meg, meg bülincsára és de a lényeg, az Kértem, követeltem, hogy magyar, adjanak magyarázatot, miért tartanak fogva, miért bűncselnek, engedjenek el. Senki egy szót, senki egy szót nem szólt hozzám, nem válaszolt. A egyetlen egy válasz érkezett, amikor megkérdeztem, mikor fog a megérkezni, az mindjárt már úton van. Uh -huh. Ez volt az egyetlen információ, amit kaptam. És amikor megérkezett a mentős, ő volt az első ember, aki, aki emberként szólt hozzám, és uh, ugye kérte, hogy vegyék a bődincsét róla, mert másképpen nem kell és elkérte a, elkérte a személyi e, igazolványomat, az irataimat. Hozzáteszem, hogy előtte még megmotoztak a rendőrök, tehát a ruházatot elvizsgálták, mindig nem igazoltattak, mindig nem kérték el az irataimat, úgy motoztak meg, hogy, hogy nem kérték el. A mentős volt az első ember ezek után, aki, aki megnézte, a, elkérte a papírjaimat, aztán beültem a mentőbe, és onnantól kezdve már viszont egyszerű volt a történet, mert normál egészségügyi ellátásban volt részem, de ez, ez, ez mélységesen felháborodott. De másnap a rendőrök nem ültek be a mentőautóba? De egy, egy rendőrhőgy, egy másik hogy az autóval nem tett részt, ő végig kísért, de bekísért a kórházba, ott e, e, meglehetősen sokáig őrizeten, kvázi őrizetten voltam, nem telefonálhattam, őt okay. elelent. Eh, ott a rendőrünk, hát a, uh -huh. a kórháznak a várójában. Várakoztam, és eh, ezért és vártam az eredményt, és ekközben én, én nem voltam szabad ember. Legalábbis ezt közölte velem a rendőr. M Miről ő, szólt a kórházi papír? A papír megállt, hogy eh, nincs, zúzódásaim van vannak, illetve eh, horzsolásos sérüléseket szenvedtem, hogy a földet értem, és eh, ezért cetamus injekciót kaptam. Mi történt ezután? Ezután e, hazamentem. Áj, a... de nem vitted magaddal a rendőrnőt? Nem. De, de a rendőrnővel mi lehet különni közben? A, re, a rendőrnőm, miért bementem volna a reletésre, hogy a, a kész ismertességre közölte velem, hogy most szólt a telefonon, hogy én e, már nem kell sehol menjek, rendőrségre, szabad vagyok, telefonálhatok, az azt sem de azt nem mondta meg, hogy hirtelen mire jött rá, vagy hogy Orbán Viktor, Semmény, vagy a Putin felhívta -e, telefonon a rendőrséget, esetleg Pinti Sándor maga. Ez. Uh -huh. ez volt az egyetlen tájékoztatás. Ezen kívül megjelent még a váróban um, az a két személy, aki ellenem az akciót végrehajtotta, az a két rendőr. Uh -huh. Végig ott szültek után a mellettem, annak ellenére, hogy, hogy a, most már kiderült, hogy jogszerűen én a szabad voltam. Tehát, nekem tehát a rendőr szemére... távozod, az a másik két rendőr a másik két meg ott maradt? így van, uh -huh. így, sőt, többet mondok. A másik kettő rendőr, amikor behívtak a, a, a rendelőt, az orvosok egy őt és eredmény, jöttek, benyomultak az irodába, senkitől meg nem kérdezte, hogy nem jöhetnek, ezen teljesen megdöbentő volt a helyzet mint hogy az or orvos sem mondta nekik azt hogy menjenek tehát ki tehát mindenki, mindenki passz volt tehát, hogy, hát ők úgy léptek föl mint, mint a jogszerűen a tartózkodnak végigné, de őket elfelejtették de... arról tájékoztatni hogy a rendőrségnek már nincs dolga vagy ne akarja itt poénkodni sem, mert hogy tájékoztattak volna hogy nem volt a nőrizetben az, az amire hivatkozott a hölgy arra avval a hivatkozási alappal ez a két úri ember nem rendelkezett nem hogy uh -huh. Oké, okay. illetve nem, nem oké, voltak. de... És aztán velük mi lett? É, de végignézték, hogy beadták az injekciót nekem, kijöttünk a rendelőből, és két is elmentek. De az, hogy miért mentek be, meg miért gondolták, hogy ez, Semmi. Ezt... Semmi. Nulla. Azóta se... Kicsi szürreális, igen, figyelek. Szürreális. Hát ez. É, így van, de tanul van rá, uh -huh. meg tanúk az orvosi rendelőben is nem egyetül. Az sem... Mi történt hazamentél mentél, és... Hozamentem, és az addigra megszaporodó telefonhívására válaszoltam, a sajtótól, eltársaimtól, barátaimtól, és a külföldről érkező üzenetekre kezdtem el válaszolni. A maguk ezek a telefonok azt követően következtek be, hogy te ezt feltüntetted a Facebook oldal, vagy ennek hamarabb hírekelt? A hamarabb hírekelt, mert amíg ilyen ott meggyűncseve voltam, a közben már elindultak a, a telefonálások, tehát a tanú is volt a helyszínen, egy videó több videófelvétel készült, de egyet a, a, a újságírókkal is megosztottak. Tehát mire, mire én már ugye közelbe kerültem, addigra e, e, már, már ez el kell elterjedni a Facebookon, e, különböző újságokban, aztán ugye ez az újságírók, elmondtam a történetet, e, leve tehát... Jó, hát, elmondta a történetet, a egyszer, kétszer, háromszor voltál tévében, rádióban, mi minden. Mi történt? Utána. Uh -huh. Történt bármi is? A rendőrség részéről semmi, én jogászokkal és egyéb politikusokkal találkoztam. Egyéb politikusokkal Hát, politikusok egyik, hát más, más Magyarországon működő szervezetek képviselővel, telefonon konzultáltam. Igen? és hát, természetesen a jogi és politikai lépéseket megteszem, megteszem és megteszem az ügyet. Politikai lépés ebben mit tud lenni? Hát például a politikai lépés, hogy az Európai Unió e, tagországait, a közvéleményét tájékoztatni kell erről a helyzetről, hogy Magyarországon így működik a kinevezett jogállam, a rendőrség, a, a hatalom, és természetesen hogy ezzel ellen fel kell lépni, politikai eszközökkel is. És ez a folyamat be is indult. Ugye ez vasárnap történt? történt. Így van? Na kedv, kedv van. Így van, már több nyilatkozat érkezett. Én történt ezt ér, ér, értem, én megmaradnék Magyarországon. Azt kérdezem tőle, hogy hétfőn a rendőrség részéről, az igény a világában, vagy más hatóság részéről semmilyen megkeresés nem érkezett. Semmi. Mit érdemel Ott? az a bűnös, akinek záloga a kezetben van? Nem értettem a pontosan kérdést, miért az. Azt a hát ez ugye egy gyerekkori játék. Mit érdemel az a bűnös, ja, akinek záloga a kezedben van? Hát ezt ki fogja deríteni. Ugye én jól, jól sejtem, annak, hogy mi gyerekkori pajtások lettünk volna, mert némikor különbség is szerepet játszik, hogy azért te, ha nem is megelégettél volna, de tudtad volna érdékelni, hogyha valaki elnézés kért tőled. Hát ez a minimum. Igen. Úgy gondolom ez a minimum. Hozzáteszem természetesen azt a rendszert is felül kell vizsgálni. Azt én tökéletesen érdezni. értem, de azt végül is a rendőrség mondhatja, hogy vaj, ne elvtársasz, megcselekedjük. De egy ilyen telefon kellett volna, hogy legyen. Igen, um, ez a lehetséges. Mi lesz most? Oké, okay, rendben franciaországtól Franciországtól Pápua, Új-Guineáig minden meg fogják ezt írni. De mi lesz itthon? Hát most az van, hogy itt állok a 7. félöti rendőrkapitán és a a, az ügyvéd tanács állam és írásban is panaszteszek, mert a helyszínen szóban tettem, de semmi nyoma nincs, hogy ez volna, tehát most egy írásban megteszem a panasztit a 7. kereti rendőkapitányságon, és utána pedig minden további e, jelentést, e, szükséges lépést a minden megfelelő órumra, közvetközített a rendészeti panasztestületnek, meg fogunk tenni, és elindul a jogi eljárás. Ugye azért elképesztő a történet, mert szól valamiről, és a végén lesz belőle valami egészpás. Igen. Igen, és Mert egy szándékosan a... nem fogom azt mondani, hogy veled szemben jártak el a helyet, mert a két történet ki tudja, hogy egyáltalán ilyenféle csatlakozási ponttal rendelkezik-e, vagy két teljesen párhuzamos egyenesről van szó, amelyek soha büdös életben nem találkoznak, még a végtelemben sem. Tehát hát, ezért igen. nem kérdezem azt meg, nagyon heherész, vagy vajon az az illető, aki ott árulta azt az izét, ő vajon nevetette a markába, mert ennek semmilyen jelentősége nincs a történet szempontjából. Igen. Annak, annak lesz jelentősége, hogy ezt a helyzetet észlelve, megtapasztalva, akár a helyi, a kerületi politikusok, vagy az országos vezetőt tesznek-e bármilyen Hozzá Hozzátéve, hogy ez az eltelt pár óra, ahogy én kiveszem, ehhez kevés volt. Hát nekik igen, az európai politikusok számára nem. És hamarosan, ha ezen konkrét nyoma lesz, természetesen a sajtó az azokra a fejleményekről, amelyek az európai politikai szinteken. Jó, akkor ez, ebbe a, a körbe és engem is vegyél be, és kíváncsian bárgatom a fejleményeket, miközben őszintén megmondom, hogy sajnálom az aprópót, mert maga a, maga a történet szerintem rettenetes, akkor is, hogy egyébként csak zúzódással végződött. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást! Én köszönöm, és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. ez hát megvan. Én azt mondtam, hogy fél tízkor abba hagyom, de még néhány másodpercig itt maradok. Um, tételezzük az föl, hogy Vajnői Atila hülyen mesélte el a történetet. Mit gondolnak erről a történetről? Ugye nem az van, hogy föl kéne hívnom a Pintés Sándor, de miért pont a Pintés Sándor? -t? valószínűleg a hetedik rendőrkapitányt kéne fölhívni. A kérdés az, hogyha egyébként minden pontosan úgy történt, ahogy történt, akkor vajon egy hetedik hetedikeleti rendőrkapitánynak ma Magyarországon van-e a lehetősége, hogy magánemberként, vagy rendőrkapitányként elnézést kérjen független attól, hogy ez egyébként függelemsértés vagy sem, sose voltam rendőrkapitány, de rendőr sem voltam, sohasem. Erről az egy történetről tudhatna szólni napestig. A kejfeján csími csímiközben még ott van meg annyi más történet. Különösebben most se aktívak, úgyhogy én a magam részéről veszem a sátorfámat. Én azt mondtam, és ez szeptember első óta áll, és egészen addig fog állni, hogy a is szól. Én egyedül elviszem a hátamon a Kejfejancsit. De többre jutunk, ha közösen készítjük. Természetesen ebben csak az a érintendő, aki hozzátesz a műsorhoz, és nem elvesz belőle. Mert ahhoz már nincs energiám, hogy velük is törődjek. 061-489-0999 és 0630 olyan nagyon sok papírom nincs, amíg rámolok, addig föl tudnak hívni, utána már nem leszek elérhető. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. Ez egy kísérleti műsor volt, hanem az utolsó, akkor holnap találkozunk. Figyelj, Ádám, ez a szék interjú közben fogta magát, és 20 centivel lejjebb ment. Most ide ne gyere, de majd, ha elmegyek, akkor megpróbálod ismét az eredeti magasságába tenni valamit, valamit tenni annak érdekében, hogy ne változtassam az ülőmagasságomat menet közben, ami egyébként egy Mr. Bean filmben, nagyon szórakoztató lehet, de itt kicsit furcsa volt. De minden esetre tök jó volt, mert az embert végképpen ugye arra bírja, hogy lélekjelenéte megmaradjon, mert így nem tud aztán elveszni a részletekben. Én ezt elveszne a részletekben, ez itt most teljesen értelmetlen volt. Jó reggelt! Jó, jó reggelt, jó fia hát, hát Én csak mereztem a, mereztem a, szem, a szememet, és egyszerűen nem, nem jutok szóhoz. Én még ilyet nem, nem is hallottam, hogy, hogy ilyen történik. Ha nem ilyen a történet, akkor azt mondanám, hogy apukám, hogy mik vannak, és hogy kell vigyázni, de ez a történet azért nem egészen ilyen. Bárki más MPK-n kívül van-e? és 0636771161. Nem kell kapni a telefonálástól. Isten mencs! Na jó van, drága barátaim, mint rám nem várt blokkolóra, ennek következtében elhagyom önöket, ahogy elhagy az esti és nevemen kívül nem hagyok itt egyebet. Döröpont, kukat, gmail.com